Pois pues... pues nada, pois pues empezamos cunha recapitulación parecevos, porque bueno, xa entre que houve unha unha semana, ou dúas semanas de por medio pensamos que é mellor bueno, vos rosen a min por mala idea, eh, dicir bueno, pois pues seguro que con imaxe xo entenden mellor eh, entón eh, queríamos facer unha unha breve, bueno non máis ou menos breve presentación do que fixemos outro día para poder ubicar a Derrida, que é o terceiro paso, non sei se vos lembrades que faláramos de Marx, despois de dúas, dúas posturas marxistas e, en relación a teoría do valor de Marx e despois e, introduciramos nesa trayectoria do, do caro ao económico e tiramos dous pasos, non? que era maus e que foi tamén Batailh e quedámonos, quedámonos o co terceiro paso que era a derrida, que era o que propiamente falaba da economía e entón, para ver cale toda a eh, pois pensamos que poderia ser mm, visualmente apropiado eh, meter unha pequena presentación no? ademais, eh, a idea era meter tamén a pa partir de marx dende a crítica que fai o capitalismo para ver un pouco máis claro porque tamén vai ser relevante para despois entender a Derrida e xa de paso meter o tema das, da, do fetichismo das mercadorías un poquinho, dar unhas pequenas pinceladas porque quedou un pouco descolgado ao outro día e, e bueno, pues, pues, pues, pues pois pode, pode ser interesante telo un poquinho máis claro né? e ademais é que senón o de Derrida non se podría entender e bueno, pois eh, dado que eu non sei como vou facer isto se eh... eu podo xudar me dix Vale, de secretario claro. no, Tenía que señalar, pero bueno Espero que, que se vean as cores De que non haxa xa que señalar nada Ben, pois, eh... ben, pois A crítica é eh, o modelo capitalista Esta temo, disculpa, é eh, a diapositiva número 2 Ai, sí, esta, perdón Si sí, que teño que dicir que é a diapositiva número 2 Por iso Vale, o xa sea que vou estar aí Introducindo cada diapositiva Perdón polo... Xuxu Ben pois eh, este é o modelo eh, que Marx vai considerar que constitúe a ideoloxía do capitalismo entendido como esa visión que o capitalismo ten de si sí mesmo eh, a nivel económico sen eh, cuestionarse nada máis e considerando que eh, o modelo económico da mercadoría eh, é en si sí mesmo xusto ou chega a ser xusto a través da lei da oferta e da demanda de alguna maneira o eh, Puxen aquí dous factores, que é o da mercadoría, eh, ten en conta que isto é unha circulación de mercadorías, eh, que son as líneas negras, eh, e despois estas máis anchas, eh, moradas, eh, indican a acción de intercambio, vale? Puxen aquí compra-venda, pero bueno, eh, o cambio dunha cousa por outra, a través de cartos ou sen cartos, ben? E eh, que son momentos simultáneos no que cada mercadoría pasa de, de unha man a outra e acaba constituindo un con circulación de mercadorías que constitúe o mercado é que eh o capitalismo entende que acaba sendo xusto ou que o que atopa un equilibrio a pesar das das das dos, dos desaxustes que un poida sentir de que non se está pagando por por, por lo que vende, xa o sea, hai momentos en que non iso, pero eles o que acaban dicindo, ou "hai problemas de redistribución", eles o que agan dicindo é que ao final no peche do círculo eh acaba todo sendo o máis xusto e máis democrático que pode ser é bueno, a idea de libre mercado sen intervención do Estado ben, e justifican iso dicindo que en todo este intercambio de mercadorías ao final se cubren as necesidades dos consumidores digamos que é a justificación lógica que eles mesmos se dan ben, eh, oh, que significa iso? Bueno, el, eh, toda a teoría de valor constitúese eh, na economía precisamente para eh, calcular os prezos do mercado o sea, por eso se ponen a facer teorías eh, e demáis eles consideran que o valor eh, da mercadoria é o valor de cambio o que se establece en toda esa circulación e a través de desa de lei de oferta da de demanda ben que ocorre? que Marx vai dicir justamente que o valor non se constitúe aí vale? e cando introducimos eh, a dimensión, perdón, que oi vou para trás da producción é dicir, o traballo eh... diapositiva 3 perdón, diapositiva no, no, tú, 3 tranquila, tranquila, tú, tranquila, tú sí, okay. sí, sí. vale eh... a diapositiva 3 que, vamos, eh... Marx introduce a dimensión do... da producción porque considera que nese, nesa dimensión no ese proceso de producción onde se vai a constituir o valor da mercadoría que está en circulación vale eh, eh... esa omisión é a, digamos, eh o que constitúe a pouca visión da economía burguesa ou a, ou a pretensión de legitimarse a sí mesmos eh, ainda que haberá teorías eh, das que parte Marx que sí empecé a falar de que, de que o traballo é o que constitúe o valor pero eh, non o van a mirar críticamente. Marx pretende con isto introducir unha crítica e eh, eh ben eh, na medida en que As, o valor das mercadorías non se establece aquí non que na circulación mercantil senón no traballo que cada o sea, bueno, bueno, nas relacións de traballo que se eh, que, bueno, que se poden pensar como esto se pode pensar como unidade de acción que produce un objeto que o seu tempo vai ser, eh, vai entrar na circulación pero esta unidade é unidade un suxeito que produce algo, non? é o, é o produtor, Que é como a sociedade a sociedade moderna pensado o xeito, sí, realmente. Ben, entón, eh, que ocorre aquí? Eh, que sena median que o valor de, o valor das mercadorías non se establece aquí, senón que se establece nesta nesta relación, bueno, nestas producciones producións mesmas, eh, O as o sea, os traballos que son concretos, o sea, que son traballos que producen mercadorías tenán que someterse de alguna maneira ou adaptarse a os intercambios e ser así mesmo eles intercambiables entre si sí, para poder constituir o valor das mercadorías, porque as mercadorías son independentes e, e, e, e son totalmente susceptibles de ser intercambiables entón o traballo que é o que constitúe o valor terá que cumprir esa, esa, esa característica. E o problema que vai dicir Mars, que o que se presenta na diapositiva 4, que pa trás, que, eh, como para atrás, é que como, xa bueno, que estivamos explicando o outro día era como <ríe> como a través do traballo abstracto se conseguía que estas na e eh, estos traballos concretos poidesen igualarse para poder así constituir, o sea, constituirse unha medida co que establecer a cantidad a cantidad de valor que vai ser medida en tempo eh, co que podemos establecer o valor das mercadorías. Non sei se se entendeu. O sea, está un pouco <risos> é que é un pouco complicado, a lo que di é eh... eh... De, algú, o sea, de alguna manera, volvendo volvendo ao modelo o sea, se considerábamos que neste modelo era eh, a cubrir as necesidades dos consumidores o que establecía justiza, eh, o, o a xustiza ou a xusteza deste modo de circulación podemos considerar que eh, con esta outra dimensión da producción o que vai a considerar marxe, si, sí. entón, se o valor non se establece aquí, se vale se establece se establece, no No, no, no proceso de produción o, o que iso significa é que a xusteza do valor vería a constituirse conforme o tempo de traballo necesario para producir tempo de traballo necesario para producir os bens que todas estas persoas necesitan para manter a súa vida o sea, como consumidores ese é o movimento eh, que xustifica que, que Marx diga e que tenemos que, que volver ao traballo. O xa sea, que non podemos dicir que as mercadeiras xente a nada e que o valor se establece na circulación, senón que eh, hai que ter en conta que hai traballadores que teñen que consumir para poder manter a súa forza de traballo e para poder vivir, e que a xustiza que o modelo está pensando que, que se produce eh, en eh, econom... Bueno, o xa, sea, a xustiza que se produce en as sociedades ten que ver, o xa, sea, con ese tempo de traballo socialmente necesario. Que significa isto? A ver. Que claro, isto é un pouco un poco de explicar. Bueno. Eh. O que vai dicir Marx que se fai na sociedade capitalista é que os traballos eh, que son diferentes e que é que non, non se poden son moi diversos e que non se poden someter a, a intercambiabilidad e non se poden intercambiar entre sí o que fai a a sociedade capitalista e, e abstraerte esas diferenzas abstraerte esas diferenzas considerando que e, a ver que todo tempo sabe, para, para topar un denominador común que é esa todo tempo de media que necesita unha un traballador, o sea, a medida importante, un traballador para vivir nesa sociedade, e para poder manterse. E eh, entón, nesa medida, na medida en que podemos empezar a cuantificar eh, cada tempo de traballo, eh, poderemos establecer un valor, eh, o, sea, o, o sistema capitalista vai establecer o valor eh, das mercadorías. E iso que significa? Que, o valor da mercadoría desdobrase en o contigo do valor que pasa polo modelo de producción ou polas relaxións sociais que se establecen entre os productores e o valor de cambio que o que a mercadoría ten que, e que está a representar ese valor e, e que o que o que final se establece como prezo e entra en circulación dentro do mercado Vale Esto é eu... o isto que pensaba que non ia conseguir explicar despois, na diapositiva 6 introducimos un elemento xa de cara a pensar ao fetichismo da mercadoría pois eh... o que vai a dicir aquí falta unha diapositiva hmm. si. perdón, Eso sí, é. a cinco, cinco. vale <risas> eh... que vai decir Marx? que Sí, que é certo que a a produción, relación, a unidade de producción que constitue o traballo máis eh, o producto eh, aquí constitue unha serie de relacións, que a que acabamos de explicar, eh sen embargo, cando eh o traballo que un fai para producir eh, o que el mesmo consume ou eh, mm, o cando o intercambio que se produce non non pois non implica traballo abstracto e se unidade de traballo máis producto establece outra serie de relacións que tamén máis as considera como un circuito eh, que vai ser o que bueno, pues, eh, entende como producción, co, como producción no traballo concreto que produce valores de uso entón aquí eh, un traballa para, para producir o que ele consume o seu excedente ou o que non lhe interesa precisa vender para conseguir algo que, que sí si ten valor de uso para él pois o vende ou intercambia por outra cousa que outra persoa produciu entón, de unha maneira, tamén se cubren as necesidades das persoas que forman parte desa sociedade e, sen embargo, non está pasando todas estas cousas que pasan aquí entón, o traballo concreto sigue sendo traballo concreto, non fai falla eh, abstraerse de él nin das diferenzas eh, e polo tanto eh, para Marx, é eh, o problema que víamos outro día pois hai un contraste, unha, unha relación antitética entre estas dúas figuras esta é o soporte material para que isto ocorra pero esta está a negar esta, que xa vimos outro día e, eh, de unha maneira eh, Queda sempre a dúbida de, de se ele está pensando isto independentemente ou se hai unha relación dialéctica en a que non podemos pensar isto sen isto e cando isto se destrua ou desapareza, isto tamén vai irse con ele. Eso que non quedaba claro outro día. E que non, non sabemos resolver claro. <risa> bueno. Bueno, bueno. <risa> bueno. Entón... Eh... Claro, aquí é eh, cando, cando entro o tema do fetichismo que o que me interesaba min expoñer aquí Vale E eh, eh, para iso vou vos ler un textiño que é o inicio do, do apartado do fetichismo das mercadorías Que é moi simpático e que encima despois Derridao vai, vai ser moi relevante No análise de Derrida E eh, di... A primeira vista parece como asas mercadorías fosen obxetos evidentes e triviais, pero analizándoas vemos que son obxetos moi intricados, cheos de sutilezas metafísicas e de resaibos teolóxicos. Considerada como valor de uso, dicir esto, a mercadoría non encerra nada de misterioso, dando mesmo que contemplemos dende o punto de vista dun obxeto apto para satisfacer necesidades do homem ou que enfoquemos esta propiedade súa como producto do traballo humano es decir. Como resultado disto ou, ou como intercambio para cubrir necesidades. O sea, está pensando nesses dous planos. É evidente que a actividade do home fai cambiar as materias naturais de forma para servirse delas. A forma da madeira, por exemplo, cambia ao convertera nunha mesa. No entanto, a mesa segue sendo madeira. Segue sendo un obxecto físico vulgar e corrente. Pero en canto a comportarse como mercadoría, é dicir en canto entrar este neste circuito a mesa convérte-se nun objeto físicamente metafísico. Non só se incorpora sobre as súas patas encima do chan, senón que se pon de cabeza frente a todas as demais mercadorías e da súa cabeza de madeira empecen a seguir antollos moito máis peregrinos e extraños que se de súpeto a mesa rompes a bailar por o seu propio impulso. Ben, este é un textinho así moi, moi curioso do que non chegamos a falar outro día. Eh, E lo que está a dicir é que cando a mercadoría entra neste proceso, parece que adquire algo, ese algo vai ser toda esta relación, ou todas as relacións que se establecen eh, eh, entre os entre os traballadores ou entre entre as xente da en canto se fixa a abstracción eh do seu tra traballo concreto. Ese esta vez o seu traballo e o seu tempo de traballo como valor da aquilo que producen. Entón, esas, eh, o que vai a ocorrer é que eh, ese valor vais a nos seus propios productos e a suave vez, a xente, volvendo ao tema ideolóxico, a xente, os membros desa sociedade, van a pensar que eh, eso que está constituindo as mercadorías, en realidad son das mercadorías mesmas, son cualidades materiais delas e por iso din que bailan e que fan cousas raras e que esas se están proxectando eh, nas relacións sociais o sea, estamos o sea, está molo pensando a inversa, estamos pensando que as cousas teñen un valor independente intrínseco a elas, en realidad son as nosas relacións laborais, as que están eh, proxectando o se están constituindo o valor das mercadorías eh, dándoles unha independencia tan fetichista, dígame. Ben, entón, eh, el tamén vai explicar isto diacrónicamente, son as formas as formas do valor que vimos un pouquinho outro día que está, eh, la na diapositiva 6 simplemente explica pues, o que, que pensábamos nos como orixe, non? que é a relación de mercadoría-mercadoría de contando con que esto, a compra-venda fosen simplemente un troco ou mercadoría-dinheiro-mercadoría mercadoría, que era o proceso, a estructura eh, de intercambio eh, nesta, cando, cando as, as cousas o teñen valor de uso na medida en que... Eh, bueno, xa... vendes unha mercadoría para poder comprar outra outra persoa e, o, supostamente o dinheiro-flix-in-viza despois diso, o que ocorre neste modelo non é eso senón que se cambia na diapositiva ah, agora sí que a caguei si, pero eso vai estar bueno, perdoa de momento porque isto ten un problema no ordenador bueno, se si queréis ir facendo alguna pregunta podes facelo agora, mentre arranxo isto, porque se me vai a reiniciar así que eh... Pregunta ou protesta o protesta por, por estar repetindo Como... Eh, é que sí que se me... Tiene un problema de coordenador É, bueno Poder ir adiantando A ver, peño, o primero É... En... Vale. Pues, Confiaba en que non fose a pasar Pero vese que no, E agora temos que A vale. 5 Recuperación Estábamos vendo a 6 Estábamos vendo a 6 uh -huh. Vale Pois pues vamos a 6 Ben Ben Ben eh o que vai dicir, bueno, ahora pasamos a sete pasamos a sete, o que vai dicir é que eh, no modelo de circulación eh, do capitalismo eh, a estrutura non é vender para comprar, senón comprar para vender, é dicir eu teño cartos, compro, bueno, invierto o capital eh, compro unha mercadoría e eh, o que quero neste intercambio é eh, que se produza, xa o sea, que mo, os meus cartos incrementen esa uh, valorización do capital que, que, o que o que Marx está a criticar que está a suceder con, con os intercambios non? entón eh, que, que, que dirá él que a única mercadoría o único que se pode comprar que produce valor é o traballo e polo tanto eh, convirtese a mercadoría en forza de traballo e, entón esto despregado al infinitum, porque isto é acumulación todo o tempo eh, implicaría que eh, un invertidinheiro compra a forza de traballo que, que constitue o valor de cambio dentro do, do circuito eh, traballo asalariado este, este traballo eh, si sí que teña que producir valor de uso para alguén, porque senón o sistema non se non se, no se mantería pero eh, para a mercadoría o importante é que reflicte todo isto todo o traballo que, que está detrás, porque despois noutras partes da do fetichismo da mercadoría vai dicir como a, a mercadoría o que quere é eh, ser valor de cambio porque lle mola ¿no? eh, o de ser valor de uso, bueno, pues si, sí, pero que no capitalismo o que importa é ser valor de cambio no pone, no pone valor de uso no... que non pone nada só se necesidades seria sí. ben, eh... Ben, entón, quedámonos con isto e pasámonos a, a, a, <coughs> a, a oito, que se para plantexar a dimensión económica eh, coa que queríamos rematar remataros eh, falando de Derrida. Eh, simplemente vou a contraponer así rápidamente os dos modelos eh, do que seria a suposta orixe dos intercambios, pensaba como troco e Marx, Eh, onde hai unha simultaneidade no intercambio é eh, o que Maus considera eh, que vai ser algo definitivo para pensar a economía de outra maneira e crear outro círculo económico, que okay? é a idea de que existe un tempo xa el, nas sociedades que analizaba vía que había un tempo, un prazo entre, entre dar a mercadoría e eh, eh, serlle devolto a esa persoa o que... A, a retribución por iso, que, por iso que daba entón é por iso polo que vai a falar de don e iso que implica vai implicar é que é, xa, se vos fixades, é exactamente a mesma estrutura pero isto desdobrado cun tempo xa, aí non hai unha simultaneidade, simultaneidade. É, de alguña maneira a máus o traballo non interesa en absoluto xa, interesalle pensar isto Eh, e claro, aquí pois hai comunidades que están supoño que os xefes estarán explotando ou tendo relacións determinadas cos, cos, cos seus eh, súbditos ou quen xexa para producir mercadoría que a súa vez vai a ser agasallada a outro etc. Isto non me entón, interesa moito entón atende a isto, e non sabemos ben o que pasará cariño. Pero bueno, non é relevante, nos interesa no seu feito de que introduza a idea de tempo, ¿no? Aí entre eh, a compra, entre a compra e a venda. A venda e a compra. Entre dar e eh, recibir, entre vai entregar, vai haber de dar e ser de volto, ¿no? Ben, que acabou ir para atrás. Sí. Vamos a nove. Nove, nove. Ben, el único que vou a decir é que este modelo, de alguma maneira desfonda ou é incompatible con este outro, co, co convencional, precisamente porque porque este está presuponiendo que hai unha unha simultaneidade aquí que permite certas equivalencias e aquí a idea de equivalencia dos valores da mercadoría coa co mercadoría que vai ser de volta, o co contradón, eh, xa, xa, o tempo implica que só se desfonda. Xa que xa non, a xustiza do modelo non depende da equivalencia dos valores. De que eu chedou algo, Eh, ti me devolves algo que vale o mesmo. Entón, de unha manera, esto non vale, pero tampouco di por qué Simplemente hai unha incompatibilidade. Ben, eh, despois na diapositiva de eh, pasamos a batall. Vale? Que tamén vou a ser super breve. Ele simplemente o que vayas a facer é collar eh... O modelo de o modelo de marx digamos he pensado el trabajo en vez de como trabajo productivo simplemente productivo desshiación de un producto como gasto de fuerza de trabajo que no fondo marx cuando está falando de trabajo abstracto también está pensando en que o trabajo se está pensando como desgaste de fuerza o sea, de trabajo desgaste las nuestras energías pero bueno que eso no me es relevante aquí porque él pensa que como este modelo podría funcionar eh, eh, bata y di que Aquí, pois está gastando forza de traballo eh, Con vistas A unha retribución A que ese traballo se sea retribuído E de alguma maneira, pois o círculo volves a pechar mm. eh, Xa eh, Cando le introduce a idea de traballo un productivo Na diapositiva 11 Na diapositiva 11 eh, Vai falar de que O o círculo da, da, do gasto productivo produce unha serie de excedentes que outras persoas neste caso, pois, aclarados ricos ou, ou outra clase social eh... gasta pero xa non con vistas a ningún tipo de retribución frente a un modelo de mouse simplemente gasta para desvaldir e valda altidad para cumplir unha función social Eh, en relación bueno, a que el considera que é necesario que en toda a sociedade haxe este desaxuste entre o, o gasto productivo e o gasto improductivo. Sempre hai cousas que van a cumplir este modelo e eh, de alguma maneira pensa que, que en canto que hai unha función social iso constitúe unha economía xeral a que se subordina a economía restricida da producción e simplemente acaba pechando tamén o círculo non considera que este gasto se vaya por, por aí a freír espárragos o se considera que este é un gasto para outros e para un mesmo e que cumple unha función social ben, eh, penso que con iso xa, xa rematamos e podemos pasar a falar desde rida o xa que xa vale de introducción moi ben, moi ben <risa> eh, Conclusión, eh, Bataille e Maus eh, proponen un modelo igual, económico vale Esa é a conclusión do asunto en relación, por lo menos, con que nos queremos mostrar aquí Que el que, que, que iso, pois, non vale para nada tampouco vale? Así, resumida, resumidamente eh, Então, claro, se nos estamos a teimar eh, co asunto da economía É eh, precisamente porque non nos vale outro modelo económico Hum mm vamos a ver por qué, ¿no? pero sobre todo porque a aneconomía pues, non é eso é, é de feito unha, unha ruptura ¿no? un, un escachamento ou ¿no? un, un desfondamento ¿no? do que é o propio o propio a propia economía ¿no? e de feito empregando aquí as palabras que, que Derrida recolle de Marx e que son interesantes e que de feito igual os digo un par de veces máis porque a economía está sempre intentando exorcizar a fantasma que lle sobrevoa é ¿eh? dicir, intentando que eh, intentando controlar el temalo tenerlo, tenerlo bien bien cerrado y bien controlado que es en el fondo lo que hace toda ciencia que se, que se llame a sí misma tal ¿no? mm, cuando desde de este punto de vista pues o el exorfismo pues nunca es posible porque a fantasma siempre está ahí. Y como a fantasma, como veremos logo ¿no? Como a fantasma precisamente eh, Nunca chega a presencia ¿no? Porque algo que, que é presente Pero que a vez non é presente Que está aí un pouco entre aquí e alá Pois non hai maneira de agarrarla ¿no? E por tanto non hai maneira de controlarla Sino que el, que son, como decía aquel, no Os, los espíritus persiguiéndote A mala hostia, por, eh, te pongas como te pongas ¿no? mm, Ben, pois entón Dende este sentido el pensamos que ao mellor el iso que está asediando por fora é aquilo que que bueno que nos está a negar como seres económicos precisamente ¿no? e que igual por iso mesmo é o que temos que pensar ou é unha das cousas que temos que pensar oxe, ¿no? porque iso vai implicar vai implicar unha maneira diferente de relacionarnos co outro ¿no? alén disto é dicir, alén do intercambio económico é unha maneira tamén diferente de experimentar a justiza ou polo menos de Por lo menos un, um, um, empregando un motivo distinto para a justiza que non se xa simplemente o acordar as cousas ou asustar as cousas, a xusteza do, do intercambio non? ou nin tampouco o exceso eh, calculado de, o que dá que sempre espera recibir a cambio eh, algo nin unha cousa nin outra por que? porque no fondo todo intercambio vai estar atravesado Pola, e esta, eh, por fin chegamos ao que realmente queríamos contar <risa> Despois de cinco horas Pero, bueno, xa, cada uno aí con o suyo ¿no? eh, Todo intercambio, ao final, está atravesado Pola imposibilidade, imposibilidade de retribuir aquí lo que perdeu E esa é a cuestión Independentemente de cales exan os termos do intercambio eh, Xa que a restitución A restitución é a tentativa de asustar as cousas De que as cousas pois, pois casen, que as cousas cuadren non? Per efeito, pois, cando as dúas partes do intercambio están de acordo Ou ben, cando as dúas partes do intercambio aceptan o intercambio Logo máis adiante, xa vamos a pensar Se si esa aceptación é libre ou non é libre E, bueno, por suposto, xa sabedes que non é libre pero pero vaya, pero en todo caso xa veremos despois, ainda nese caso de aceptar ambas partes o intercambio eh, de aceptar ambos o acordo pois precisamente como hai acordo como hai asuste, como hai restitución pois pues la, la hemos armado e hemos llegado al punto que non nos interesa llegar que é o tema de pensar que todo pode cuadrar decir, que podemos exorcizar el fantasma, ¿eh? que podemos pasar de aquí lo que nos asedia todo rato y que nos pone en cuestión a nos mesmas todo todo rato. Bien, pues para esto, eh, para lo que queremos falar de Derrida, que es el que más mola en este tema, ¿eh? para el del, del, del rollo este de los, de los fantasmas y tal... Mm porque il vai apuntar como, precisamente, como calquera tentativa de restitución, pues pois vai a ser inútil, porque precisa de algo que está máis alá de si, que está máis alá de, de, de unha mesma, que está máis alá de economía, que está máis alá do control e, por suposto, vai estar máis alá do xeito, te pongas como te pongas definiendo el sujeto ¿Eh? si, xa, o sea, que no el sujeto sujeta, non? pois, pues, pois, pues eso um, e, e máis, vai a responder De feito, unha serie de, de, de motivos que o suxeito non vai a poder controlar Que o suxeito non vai a poder suxeitar eh, Claro, nin no intercambio, nin no don tal como entende Maus Nin tampouco no sacrificio do gasto ¿m? Como de Tai, no que isto significa a nivel simbólico Porque el que se sacrifica, por cierto... Mm, e so leva, hai unha carga simbólica no sacrificio non é simplemente gasto aí a fondo perdido sino que hai un capital simbólico aí detrás que tamén ten unha unha, unha identidade concreta ¿m? por iso todo isto pois con isto non, non cuadra nin, neste sentido nin Marx, nin o capitalismo ¿m? nin Maus, nin Batall tampouco, eh? nese, nese plano entón de aquí que que en concreto Derrida vai a falar de que tanto Marx como toda a economía política non digamos xa a economía neoliberal eh? pois o que pretende facer é isto no? exorcizar a fantasma que asedia, pim pam, eh, non sei que que son de dimensión aneconómica é dicir, que que son de unha dimensión que non responde a chave nin a maneira de entender as cousas que ten a economía Entón por iso tamén, a cuestión da xustiza en Derrida, pois vai a ser outra cousa. De a xustiza en Derrida pois vai estar, vai a camiñar do lado do desaxuste, do descontrol, del desquifie, o sea, do alporice, el le chama retomando a Hamlet aquela historia do, do out of joint, no? do, do, do, do, do que está fora de quicio, no? eh, literalmente, es decir, va estar del lado del descohone. Total entón, se, se o vai a ter algo que dicir aquí pois, pues desde logo, será sen ser dito é dicir, se o don ten algo que dicir iso que di, o vai a ter eh, non o vai a poder dicir o que vai a facer o don vai a ter que mostrarse necesariamente desapercibido Es decir, necesariamente as subxetividades que andan que andan por aí a súa bola, que eh, non van a poder apercebír el don, porque no momento en que en que un se se decate de que o que está a pasar aí é un don, o don se anula. Porque entón no, eh, volveríamos ao modelo de Maus. Es decir, hai un don Eu dou, tú sabes que te estou a dar, por tanto, te vas a ver obligado a intentar devolverme de alguna maneira o que eu che din, e eu igual. Eu te dou, como sei que te dou, pois, olle, de alguna maneira, se non espero que me des algo, pois como que ao mellor hai unha, un capital simbólico, non? que está a funcionar como para subirme a mí el, el, el, el, el caché, ¿no? ben, por tanto non pode haber restitución que seria o asunto ben, en todo caso el indo con derrida que entende logo pois, sae, se sai fora do ámbito da da producción se sai fora do ámbito do cálculo se sai fora do ámbito do intercambio reivindica precisamente aquilo que non se reduce a iso o que non se reduce a esas categorías porque el ve que hai hai unhas tenazas ¿no? un apresamento animal que o fai o vimos molle chamar su xeito el non o fai porque el ni lo nombra, fíjate tú lo que pasa del tema pero el chamalle en traspas di un eu podo ¿no? es decir, de alguna maneira hai unha identidade que está querendo facer algo concreto ¿no? es decir Un eu podo que pretende ter todo controladito Afogando con iso, pois, calquera posibilidade de, de invención Ou calquera posibilidade de, de novidade Ou de descontrol, ou de sorpresa Ou, por suposto, de acontecemento De feito, pois, se hai algo que se sae do cálculo económico Por exemplo, pois, é aquilo que non é útil Dicir, aquilo que non serve para nada aquí lo que trascende precisamente a economía do mercado, aquí lo que trascende a economía do intercambio como xa vimos neste plano con, con Batail ¿no? entón de guida aquí vai a realizar unha aposta ¿no? eh, en xeral en esto tamén en particular por, por sair desa mesmidade do cálculo ¿no? desa pechazón que o cálculo fai sobre si sí. é dicir, do control do propio suxeito ¿no? por sair da da, da posibilitas da posibilidade que pretende ter pois todo todo controladito non? Eh, ben mm, eh, por iso o tema da da xi por iso vaya non vamos a entender o, o asunto sen si non pensamos que o tema da da susteza non vai a ter aquí nada que dicir ou polo menos non vai a ser non vai a ser relevante e o que se entende por posibilidade e aquí Derrida, por exemplo, se separa de, de Deleuze o que o que significa posibilidade é para entendernos como se estivésemos no bar a pesar de que esto non se pode dicir así é malo, vale? e a posibilidade non mola mm, ben eh, entón el vai a dicir que se estamos intentando relacionarnos co outro de outra forma, se estamos intentando pensar a alteridade de outra maneira, pois o que estamos a pensar é máis ben o algo imposible, non? que onde ele pon a, o, o acento. Non? Eh, quizáis tamén por isto el pasa de ontoloxía, porque para ele a palabra ontoloxía, pois o que vai a significar tamén é ese tipo de control que o ser está sempre a... A, a dar voltas, non? porque a ontoloxía non atende ao, ao outro non? porque que é, que é a ontoloxía senón aquilo que non pode ser de outra maneira non? como que en dí cando el está a, a sentir pois, como unha exixencia que ven de algún outro sitio non? que ven do, pues, de outra parte non? entón aquí eh, asume un punto de vista contrario ao que sería este eu podo que vos, que vos dicía, non? porque de haber, previamente habería un, un... en vez de haber una pregunta, ¿no? como decía Heidegger por ejemplo, no, primero, pues hay una pregunta ¿no? pues él dijo, pues no, primero es una respuesta, esa respuesta es un sí, y ese sí es una afirmación, esa afirmación es una apertura cara a otro, ¿no? es decir, este es el, el rollito también que cogió de Levinas y tal, que, que, pero bueno lo trajo un, a un rollo más guay ¿no? que, el de, que el de Levinas bueno mm pero é esa, esa, esa relación co outro pues, a que está un pouco condicionando a propia existencia de cada quen ¿no? ben, é dicir se outro o que nos está todo rato a, a apelar o que nos está todo rato a chamar de alguma maneira o noso desenvolvemento vai estar marcado precisamente por estar abertos ¿no? por, eso, por, por unha apertura cara cara cara fora ¿no? por isto mesmo tamén el pasado rollo do futuro ¿no? porque dí, tema del futuro pois sei unha modalidade do presente, decir é unha proxección que se fai en o presente e por tanto aí non hai nada, non hai nada novo. Vaya, és lo, lo mismo desarrollado non? claro, e fala del de, de, de... utiliza a palabra porvir, non? no sentido de, de, de desvincular desvincularla do da presenza, de desvincularla do presente e facer que o porvir si poida dar lugar a algo novo si traía consigo a chegada de algo novo. Eh, ben, por isto nos momentos en que Derrida vai a falar de don, vale. Bueno, de don ou de responsabilidade, ou de decisión, ou de negociación, ou de perdón, ou de hospitalidade, de un montón de cosas, porque aí al final todo todo funcionará da maneira, pois vai a falar sempre dende esta apertura, non? Que é unha apertura que intrínse ca de construcción tal como, por menos, tal a tal como a entendería el, ¿no? E, e todo isto vai, máis ao lado do intercambio, para non perderme demasiado en, en, en rollos, eh, vai máis ao lado do intercambio porque precisamente o que a Derrida lle interesa é aquilo que non resulta previsible, Como o futuro, Que si sí que é previsible, eh decir, aquilo que inanticipable, ese o que te interesa, ¿no? Aquilo que el que, bueno, pues, no sé, que con lo que flipas, de repente llega y flipas y te desmonta allí y te quedas ele eh, flipado, ¿no? Y desmontado. Entonces, este, este outro, ¿no? Este radicalmente outro, o como se chame, pues que está alenda posibilitas que está alendo futuro, pois pues, está por iso é imposible, por iso di que é imposible, o que non quere dicir que non pase, eh? Pois está fora do cálculo económico, como é lóxico, De todas formas, de todas formas, pois Derrida emprega tamén a figura da negociación para matizar este este rollo, non? Porque el tamén di que hai a necesidade dunha transacción que estea sempre por inventar, vale? Que estea sempre, por tanto máis alá do cálculo, eh, di, por exemplo, vou citar Eh, unha cita de, de, de ecografís da televisión eh, que di, cando se di negociación se di convenio, transacción é precisa a transacción pero está por inventar unha boa transacción é unha invención tan original como a invención máis inédita é precisa a transacción en nome do intratable en nome do incondicional en nome de algo que non tolera a transacción e esta é a dificultade a dificultade do pensamento como dificultade política fin de cita é dicir, que emprega a palabra transacción pero non no sentido del de, bueno, pues de, pues dunha regla que hai que aplicar en cada intercambio senón é o revés non? di que cada negociación pues, ten que facerse en nome do imposible en nome do incondicional e por tanto non hai regla senón que o que hai son pues, todo o rato invenciosos feitas ad hoc non? Para, cada, para cada caso concreto Eh, entón, pues, por iso neste plano a negociación pues, vai a ser un percorrido na procura procurada justiza máis entendendo justiza como isto que vos contaba do desasuste e del descojone ¿no? eh, porque a justiza entón como moito acontece acontece como tal pero non se somete a cálculo vaya non se calcula non se anticipa non se prevé ¿m? de ninguna maneira eh, por iso é dunha orde radicalmente outra a esfera da legalidade na que non nos estamos a todo rato a mover non? Eh, por exemplo, hai un hai un librico que está majete con esto que é o tema de espectros de Marx né? que, por exemplo, hai eh, nunha, nunha liña eh, mm, caracteriza a justiza como non bueno, creo que xa volvo a todo en todo caso porque out of joint, alporizamento dislocación, corte, separación ruptura, adiquía desarticulación, desasuste heterogeneidade, disunción disimetría, anfug discordia, ausdenfugen anacronismo, susta apertura o sea, vaya, es el, pues lo que yo decía el descojone, total e, todo esto claro, porque tamén está en línea coa, coa concepción que il ten que ten de, de escritura que son cousas que, vale, que que tampouco podemos os, eh, falar aquí, pero, pero bueno que, que, que estaría ben tamén entón, eh, se a justiza isto pois, para derridar responsabilidade pois, sería actuar pois, conforme a esa pois, a ese real que non está unido, non? Que, que está mm, afastado, que está separado, que incluso con respecto a sí mesmo eh, precisamente por isto é polo que nos coloca pois, fora da previsión fora do, do control, fora do cálculo, e aparece unha cousa que el chama recollendo a outros indecidibilidade, que pois cando que tamén lle chama double bind, non? Pois cando uff, aparecen dúas cousas contrapostas que te apelan coa mesma necesidade, coa mesma urgencia e un ten que decidir, De o que veo que dá lugar ao que el chama unha decisión, porque di de que fora de iso, pois pues, ni decisión ni gaitas, o que hai é eh, simplemente a aplicación de una regla, ¿no? Eh, Bien, mmm, pues igual que todo esto, que aunque no os lo creáis era un intento de introducción a Derrida, <risa> así en, en tres minutos, era imposible, ¿no? Pero como era hablar del imposible al final, pues, eh, total, el, el tema este del imposible, pues era para, para, para ver cómo fala el dodón realmente, ¿no? Que he pensado... Pois pues precisamente como aquilo que vai interrumpir o proceso da economía ¿no? Pero non como pensaba Maus ¿eh? Se, Senón como vai rambete a, a romper o, o, o círculo ¿no? Aquilo que ao suprimir o cálculo económico Pois pues xa non vai a permitir que haxa un, un intercambio ¿no? Con isto precisamente a quen vai a atacar derrida é a Maus ¿eh? Ao tema da, da, desa, pues desa concepción circular ¿no? Onde a aparición é xa do contradón ¿eh? pois pues, daquilo que, que outro te dá buscando algún tipo de restitución e para iso pois pues, sempre é maior do que tú lle dixe porque senón non se senta ben, etc, etc, etc pois pues, esa posición acabada precisamente de restitución mmm, causaba un intercambio calculado e vai a causar sobre todo unha débeda O sentimento dunha débeda De que estás en débeda con aquel que te deu ¿no? E iso é o que fai Que, que siga sendo pues, un cálculo E de alguna maneira un intercambio ¿no? Se ponga como se ponga el, el, el paus, ¿no? Por iso di Que entón o propio Dodón Estase a anular No propio proceso eh, circular ¿no? Ao contrario pues, O don precisamente non debe circular ¿no? Di E eh, di eh, Vou citar, di en un libriño que se chama Dar o Tempo, di Se ben a figura do círculo é esencial para o económico, o don debe seguir sendo aneconómico. Non porque resulte alleo ao círculo, senón porque debe guardar co círculo unha relación de extrañeza. Unha relación sen relación de familiar extrañeza. O Anjani, este mítico, non? pode ser que sexa, eh, sigo coa cita, perdón eh, pode ser que sexa neste sentido no que o don é o imposible vale, a fin de cita nese, nese, nesa onda entón, precisamente para que haxa don non pode haber devolución non pode haber reciprocidade non pode haber débeda, non pode haber eh, apercibimento do que, está, do que está a pasar porque senón, o don se anula ¿um? é por iso pois, eh, polo que, pois, incluso se chega ao punto de dicir que el que don non, se, non, non debe recoñecerse como tal ¿m? non debe recoñecerse como don non debe nin aparecer como don e non debe nunca ser sabido para non caer na economía da débeda ¿m? que precisamente é eh, do que vamos a falar despois mm, hai outra cita guai que el, aproveito que teño tempo eh, cito e di o acontecemento do don non debe poder ser dito Dende que o dicimos, o destruimos. Dito doutro de modo, a medida de posibilidades do acontecemento... Ui, bueno, é que é todo o mismo, non? Está dada pola súa imposibilidade. O don é imposible, eso pode ser posible como imposible. ¿no? Fin de cita. Entón, eh, esta imposibilidade non é que afecte solamente aquel que recibe, que non se debe enterar de que lle están a dar algo. Senón tamén ten que afectar necesariamente ao doador ao que dá eh, porque este modo non vai esperar tampouco ningún tipo de reconhecemento simbólico como pasaba no Potlatch non? que vimos con Maus non? que era ao final unha cuestión de honore de prestixio social eh, a, a, a aquel que daba e que acaban de feito pois, quemando a súa casa non? para poder dar e dar todo o rato quedarse en nada decir non hai unha cuestión material pero hai un reconhecemento por parte da tribu por parte da pandilla non? Eh, Por iso, tampouco pode ser consciente do don, o que está, o que está a dar, eh, ben, pero é que non é solamente iso. Non é solamente iso, senón que eh, tamén sería preciso que o esqueza no momento mesmo no que o está dando. Pero é que ese esquecemento Minda que non sei se hai aquí Persoas que se sintan apeladas Pero por se acaso digo Ese esquecemento ten que sobrepasar Del once o asunto da psicanálise ¿Mm? É dicir, non pode estar Pechada nunha represión ¿Mm? algo que eu esquezo, por tanto eu reprimo, por tanto fica aí e por tanto está actuar de alguna maneira e algúns incluso van a dicir por tanto eu vou a poder operar con iso dende fora como terapeuta etc, etc, etc iso ten que estar eh, tamén eh, máis alado do, do asunto non? non debe dar lugar a ningún tipo de, de, de represión porque senón esa represión de alguna maneira vai a reconstruir a débeda o intercambio por medio da reserva por medio da garda ou por medio da economía non? incluso se si esa débeda acaba sendo unha débeda coteuterapeuta que ao final acaba sendo unha débeda igual da mesma maneira mm, mm, ou seja, que no fondo o puesto el don, claro é unha movida, por eso lo de o don acontece pois claro, é que acontece porque que non, non hai moito máis que... que... Que facer con il, non? Porque tampouco é o símbolo dun sacrificio, non? Eh, retomando o tema de, de, de batall, porque senón a simbólica esa do sacrificio pois de alguna maneira vai obrigar tamén a historia da restitución, inda que non se é unha restitución eh, inmediata, eh? inda que vaya a ser diferida, pois eh, diferida hasta hasta el infinito, non? Como si é unha débeda con mesmo Jesucristo bendito, eh? que se difiere hasta... Bon, hasta la rehostia, ¿no? pero es un sacrificio que causa una devedad terrorífica, ¿no? en aquel que el, que cree en el don de Jesucristo oh, y voy a parar ya es que, tranquilo, que gana ya, ya paro ¿cómo que se para? se para, ¿se para? ¿me pongo a hablar de Jesucristo? ven És verdade que, que, que, es que, teño non, está, que non, non estaba pensado este final, pero Ben, eh, eu quería concretar, pero bueno, a verdade é que xa fixo unha presentación bastante concreta que pretendía concretar eh, que implicaría entón todo isto eh, en relación á teoría de valor de Marx eh, de Marx que xa explicou bastante detalladamente e eh, Eh, no tema de batalla. E para iso, bueno, pues, eh... Porque, claro, o problema o problema da de Derrida é que se nos escapa un pouco como a dimensión aneconómica pode de algunha maneira intervir ou, ou, ou, ou facernos pensar a teoría do valor de outra maneira. Ese é o problema. Entón, eh, por sorte hai un un textiño de, bueno, o sea, en espectros de Marx que xe citou, ao final, que ao final xustamente Derrida vai a falar eh tomando a pasaxe da mesa eh, e da danza eh, vai a toma, retomar o tema do fetichismo en Marx e entón imos a poñer xa o, o último modelo de diapositiva 12 eh, o, o modelo que nos quedáramos de, de Marx non? vou intentar ser sintética porque penso que non temos moito tempo si sí. Estamos aquí, atas seis para descanso. Vale. Ben, pois... Eh... A ver, porque non, non, vou, non vou ler todo, todo. entón... Eh, de unha maneira, maneira, o fetichismo que establecía... Que, que, que estaba eh, criticando ou ponendo de relevo a Marx estaba dicindo que este formato, este modo de preducción, estas relacións Que se establecían en este modelo eh, e que constituían o valor de cambio estaban asediando eh, asediando o valor de uso e a relación do traballo concreto con valor de uso e todas as relaxións sociais que establecían a ese respecto e iso é o que, o que establecíamos cando, cando falábamos de que mesa de unha maneira empezaba a cobrar vida no? ese parecía que estaba habitada por unha fantasma o e o que, e o que Derrida lhe interesa retomar de Marx para falar dunha fantoloxía dunha fantoloxía precisamente porque eh, quere recuperar, recuperar esa idea de fantasma que está atravesando toda a obra de Marx ou sea, lhe encanta falar, falar de espíritus de fantasmas eh, entón é por aí por onde entra Derrida entón, Marx considera que é eh, eh, que hai unha relación de asedio do valor de cambio como se fose unha pantasma o valor de uso eh, di que as cosas son así que que llo vamos a facer pero, de alguma maneira eh, o que considera é que hai que manter a raya esa pantasma, xa o sea, que hai unha maneira de alguma maneira que o ideal sería manter a raya eh, o valor de cambio que se constitúe na mercadoría para eh, que esa forma do orixe cuidese Eh, despois de todo o delirio capitalista chegar un momento a volver a constituir que vaya, o xa, é o que vai a considerar Derrida que é unha ontoloxía o xa, que, eh, Marx en vez, de, en vez de asumir o asedio espectral eh, para constituir os seus conceptos o que vai a facer é eh, acabar pretendendo exorcizar esa fantasma e leo Marx segue querendo fundamentar a súa crítica ou o seu exorcismo de simulacro espectral nunha ontoloxía. Trátase dunha ontoloxía crítica pero predeconstructiva, da presenza como realidade efectiva e como obxectividade. Esta ontoloxía crítica pretende despregar a posibilidade de disipar a fantasma. Atravámonos de novo, de novo a dicilo de consuralo como a conciencia representativa dun suxeito e de reconducir dita representación a fin de reducila ás súas condicións o mundo material do traballo da producción o, do intercambio. De alguna maneira Marx eh, situase... Pois, eh, xa claro, o, o problema da tecne, a producción en todo o proceso da eh, civilización occidental, pues pois Marx está aí nese momento, no que a tecne está... Eh, non se o apoxeo, eh, aí notase, non? Eso, pois, eh, por, iso Marx, por iso de Rila non se pode quedar aí, non? Entón, esta relación antitética que se produce entre valor de uso e valor de cambio eh, Marx vai a desconstruíla non dende as, os presupostos de Marx senón dende a crítica mesma que Marx lle fai o capitalismo Entón, eh, será a antoloxía Toda a pretensión crítica ou non De que a relación antitética entre valor de uso e valor de cambio Puidese ser resolta co existencia pura E non contaminada do valor de uso É dicir, será a antoloxía Toda a consideración De que o sometemento dialéctico Do valor de uso ou valor de cambio Soporte material que ten que ser negado Na afirmación do valor de cambio Puidese ser resolto con outra negación Esta vez en forma de exorciación O sea, de alguna maneira Marx estaría repetindo eh, a dialéctica geliana. A primeira vista semella que Derrida omite toda a problemática que está detrás do valor de cambio, en definitiva, da sociedade mercantil, pois argumenta para defender esa contaminación a que non podería escapar o valor de uso eh, que todo o valor de uso está marcado por, por esa posibilidad de servir o outro ou outra vez, proxectándose a priori tal alteridade ou iterabilidade o mercado das equivalencias. Iso de Derrida non é sempre un mal, mesmo cando sempre é a risco de perder a súa alma da mercadoría. E dicir, de alguña maneira, o mesmo movimento que Marx está criticando, e eh, que considera o fundamento da injusticia do modelo capitalista, Derrida está dicindo ai, meu vou unerno, pero hai que asumilo. O sea, de alguña maneira, eso o mesmo que, que, que pode ser a nosa destrucción, É ao mesmo tempo a posibilidade de outra cousa entón, ele vai a falar de que ese asedio, xustamente, o temos que pensar tamén de outra maneira e tamén abre as posibilidades do don neste caso precisamente porque eh, ese movimento é o movimento do traballo propio eh, que busca eh, cubrir as necesidades propias e que xa emprega outro para, para retroalimentar ese movimento da propiedade eh, o cambio, a posibilidad de que outra persoa queira ese objeto para outra cousa, ou que teña outro valor para outra persoa, eh, é o que abra a posibilidad de do outro, é eh, o cambio o que fai que se abra todo isto que el eh, falou do porvir, do outro do imposible, entón eso mesmo que, que, que, que claro, que resulta estrano, que parece que, que de verdad está indo por outros cauces está dicindo que o sinto más, pero por ese camiño que ti estás a criticar, tamén se abre o que a, nos, a, mí, o que a mí me interesa poñer de relevo Ben, entón eh, de alguma maneira vai a eh, dicir que ademais eh, e así xa podemos pasar á seguinte a diapositiva 13 a ver se me vale esto digo xeño que fixe ben, hai que explicarlo ben, el vai a dicir que eh, que si, sí, que eh, o modo de producción a tecne está asediada polo mercado polo, polo cambio, polos intercambios pola aparición do outro que pone en cuestión o valor que olle pon as cousas e a súa vez eh, pero a súa vez tamén el vai a deixalo como unha pincelada máis, pero porque non é o momento de tratalo O, o intercambio o, o mercado tamén está assequeado polo don e o día así o mesmo diríase polo demais do valor de cambio se sen nos introducísimos perdón, se nos introducísimos noutro contexto este está igualmente inscrito e desbordado por unha promesa de don máis alo do intercambio en certo xeito, a equivalencia mercantil detén ou mecaniza a danza que parecía iniciar. Lembremos que a mesa mercadoría ponía casa a bailar en tanto se convertía en valor de cambio. Mais a logo, o valor mesmo do uso e do intercambio, da técnica e do mercado, é onde a graza se promete senón é que se dá pero ningún xeito se rende a danza. É dicir, de alguna maneira esta eh todo o que Marx estaba poñendo como elemento crítico ou como algo que era problemático e eh, o está reconducindo, non? Eh, a considerar que pues, que se produce eh, se producen dous eh, asedios ¿no? un as series, non? serie a produción eh, e despois un asedio de do don, o intercambio, ou o sea, todo intercambio, todo intercambio cita a posibilidad do don. Eh, iso fai que todos os Eh, todas as accións de intercambio podan estar desfondadas eh, atravesadas que onde tería que ter posto por eh, a posibilidade de que iso que se dá non se devolva ou que non se queira xa, e, e, que, e que non poda ser controlado non? ben eh, entón preguntaremos por que non máus xa, por que isto Eh, non constitúan unha circularidade porque non é o asedio eh, o asedio que ven de fora non é a circularidade de, de, de, de Maus eh, Diapositiva 14 pero bueno, que a él se explicou bastante ben simplemente eh, non sei se tiña algo máis que dicir ao respecto de Maus de eh, Considerar máis ben que a pretensión de pensar eh, o económico por parte de nós, o que lle leva a pensar a, a idea de don e o tempo que media entre, entre o don e o contradón como prazo de pensemento deso que, que acaba que acaba de dar non? O sea, para a débeda entón esa medida a, é a pretensión de pensalo como intercambio o que o fai eh, de, pensar, de pensar unha economía diferente o que fai reducir o don o intercambio en maus claro, que eu tiña pensado pero bien que me repetía un pouco con respecto ao que dixo Abraham eh, e bueno non sei se había algún elemento máis que bueno, si, sí, o, o que isto vai a implicar é que eh, xa non exista posibilidade como dicimos antes, de contrapoñer todas as economías, que vai a ser unha cousa que se está retomando, xa toda a economía do don, tal como está hoxe Eh, seguindo o ronxel de Maus propón eh, contraponer a economía mercantil a economía do don e están buscando, pues, por exemplo, no tema do procomún estáse buscando eh, se, que, nesa, que se, se nesa economía do don podemos atopar unha maneira de, a través do reconhecimento simbólico eh, de interactuar de outra maneira de realidad, antes de iso diría non, que non valen dous economías é que o que temos que pensar é a, o noso xeito de estar na nosa, nesta economía e se xa que é xe, eh, con aquilo que o desfonda con económico, coa dimensión aneconómica e ben, eh, xa que Bataille constituía pasando á diapositiva 15 eh, xa que Bataille conseguía eh, convertir esa idea de, de tempo como, como prazo Que, que, que a destruía e enda por riba pois empezaba a vislumbrar esa do outro porque en todo gasto improductivo ese gasto improductivo ia, ia, ia ser para outro sempre, para un mesmo e para outro onde non había unha esa distinción porque precisamente no gasto productivo era onde eh, un gastaba para si sí mesmo o sea que por contraste era e a apertura a outro que, o que caracterizaba o, o, a proposta de batall pois eh, gustaríame consider o sea, bueno, que, a ver, que eh, ben gustaríame eh, aproveitar que tratamos a mai a bata para explicar a idea de que o do non pode ser presente que é un digamos o elemento quizás máis, eh, bueno, máis difícil de, de explicar eu pensei que por contraste se podía puñar de manifesto pero bueno, que, é que claro, é un pouco <risas> cambiamos os, os roles aquí ben, a ver, como... bueno, interesante que no, neste libro te dar o tempo que supostamente, bueno, nunha primeira parte eh, vai ir en contra de... Bueno, vai ir deconstruir todo o ensayo sobre o don de Maus despois el vai a coir un textinho de Baudelaire eh, sobre Asmola e eh, vai de dedicarse todo, toda a obra a, a traballar ese texto eh, e digamos que o que está facendo aí é, é sementar a batal eh, deconstruir a interpretación que batá el fiso de Maus xa o sea, como foi polo camiño do gasto eh, eh, onde non hai contradón e eh, como iso sin embargo ao final acaba dentro dunha economía simbólica eh, que se constitúe como economía simbólica precisamente porque o don eh, se fai presente e se fai presente para aquel que dá porque o gasto improductivo está caracterizado por dar sabendo que se dar e ese o, ese o, que, o que marca a diferencia entre bataille e derrida o que dá non sabe que está a dar e ten que non ser presente non ser que presente que está a dar para que haxa don en derrida e o exemplo pois pues, eh... que vai a empregar é o tema da esmola que nunca se sabe en ningún momento do libro se a final a esmola é don ou non é don pero eu diría que non é dón, simplemente por o feito de que eh, cando... Eh, bueno, el, el vai poñendo diferentes exemplos, bueno, diferentes casos, diferentes interpretacións nas que o final, sempre, a Esmola está buscando pues, o reconhecemento do amigo que acompaña eh, o que dá, eh, está falando da modeda falsa porque hai un, un tema de... de Bueno, do, da, da representación da moeda, se ten que ser verdadeira para poder dar, etc. Pero bueno, en eso non nos imos a meter, pero sí que é certo que o importante é considerar que, que cando un dá porque pode, porque pode dar ou porque debe dar, o porque socialmente está, mmm, está establecido que debe dar porque el ten o que non ten o outro, ou cando dá por generosidade, precisamente establecendo que ah, porque son generoso, dou, o sea, como o orixe do, do don, ese don non te lugar. Entón, a esmola como, como condición eh, social que é eh, nunca pode ser un don. Bueno, eso é non é pola pol, polo que polo que pretendan facer as persoas que están aí implicadas. Eh e eh, bueno, de alguna maneira o que o que O que marca a diferencia é que para batal no momento do gasto improductivo eh, establece a soberanía do suxeito e pode dicirse que o, o suxeito soberano precisamente porque dá para non recibir de volta é justamente esa figura a que, a que para derrida desfonda o don O sea, no don non é suxeito, o, o don desfigura o suxeito porque todo aquilo que pasa como don está máis alá do control do suxeito e... Eh, e... Eh, bueno, eso un pouco que tiño que dicir das diapositivas eh, porque penso que xa non hai máis e eh, un pouco para pechar quería facer un aponte as dúas... Eh, as dúas partes que van a constituir o... A, bueno, a segunda parte da sesión despois da pausa Entón, eh, en relación a, ao último, último punto que ímos ver eh, que, son, que é o tema das resistencias De como constituir resistencias Ou crear modelos económicos Que nos permita Ou diseñar un modelo económico Que nos permita sair do capitalismo eh, Gustaríame dicir algo sobre, sobre Que nos está a dicir Derrida O respecto que é moi difícil concre concretálo Pero bueno, polo menos dicir unhas palabras el vai a, simplemente a trazar ese ese asedio a varios niveis, ao do propio polo outro e pola repetición e ao intercambio polo don. A teoría do valor non está a ser criticada en si sí mesma, senon de construída, e polo tanto empezar a pensarmos o valor das cousas xa non como intrínseco a elas, mais tampouco como obxectivación das relacións sociais na súa produción, senon pensarmos o valor atravesado pola imposibilidade da avaliación e da valorización levaríanos a cuestionármonos o valor mesmo a idea de valor como aquilo que rexe a justicia das nosas relacións ainda aquí iso non implique desear de calcular e de medir de isto están moi longe todas as propostas económicas que se seguen a proponer sempre pensando nun factor de equivalencia ou de distribución da riqueza polo que se restitúa unha distribución susta que nunca se deu Por outra banda, entrocando co tema da débeda que vamos a ver despois o título da obra de Derrida, ben como sempre a conto: Dar o tempo, dar tempo Dase o que non se ten No don, dáselle tempo ao outro O don é o tempo do outro, é o que se dá Por iso, o don só pode ter lugar sen débeda Por iso, se hai algo que negue o don, é a débeda A débeda é a maneira que ten, que enten, de negar o outro De negarlle o tempo apropiase tamén do tempo do outro e dicir, de negarse dar de negarse a dar, o que non ten e xa está eh, no? moi ben, pois agora si podemos facer dúas cousas que facer o, o a pausa inmediatamente ou se queredes eh, facer alguna interpelación sobre, sobre o que se dixo a de agora, eh, tamén o podes facer xa o sea, que como Como vexades, se deixamos as preguntas para logo no aparte do debate ou eh, o facemos todo de un tirón ou vamos así por por partes, agora un pouco e logo outro pouco. Como como vos veña. Como máis vos preste. Che, sí. tenía unha unha consideración. Un eh A raíz de lo que estabais comentando de Derrida, de No, no sé si se dice derrida o derrida, porque como lo leo no lo pronuncio, pues no lo sé. En francés se dice derrida, pero ¿qué, qué importa? Eh, eh, lo que estabais comentando, me interesa muchísimo la cuestión de lo de la decisión frente a los indecidibles. ¿no? O sea, ese ejercicio de decisión frente a lo indecidible sin que suponga el elegir entre una cosa u otra, porque es una cuestión indecidible, aun a eso que hay que decidir, ¿no? o la que se da acontece o se da esa decisión. Retomando un poco, que no sé si recordáis, perdón, doctor del coñazo, comentáis que hacía eh, el otro día, en la primera sesión, que citaba también esto mismo que voy a contar ahora, trabajando sobre la terminología de lo que es la crisis en sí, ya comentaba el otro día que en antigüedad era el ejercicio de ordenación cívica básico, jurídico-constitucional, eh, vamos, el ejercicio básico-político, ya que implicaba una decisión y suponía o sea, suponía o no, y albergaba en sí como concepto y como ejercicio y como práctica política concreta y concreta las dos posibilidades de una solución positiva o una solución negativa, digamos, ¿no? que es lo que más tarde después cuando se convierte en un concepto médico se entiende entre eh, lo de la solución mortal o la solución so so saludífica. Bueno, el caso, que me sorprende cómo esta cuestión eh, de que plantea de vida encaja absolutamente o se refleja de manera muy potente en lo que sería el significado primero de la palabra crisis. Y pensaba yo, no por casualidad tampoco, chale. Eh, este, este análisis etimológico, recordáis que decía que lo hacía Rujar En el, en el tratado crítica y crisis, una patología de, de la burguesía, o algo así lo perdón, la patogénesis de la burguesía. Y también viene, viene a decir que, era, bueno, lo que querías eh, aquí o sea, tocar es esta cuestión de que la crisis que ha pasado a, a constituir El, ¿cómo se dice? la definición temporal de nuestro tiempo o sea, no es que estemos en una crisis que se va a terminar, sino que es un concepto que, de, que constituye la contemporaneidad ya desde la modernidad si seguimos un poco la tesis que, que propone este hombre pues en realidad estaremos viendo un momento totalmente en económico lo que planteabais vosotros digo como posibilidad, totalmente como el fantasma, o sea, es decir, como esa, Pensando que no puede haber una división dialéctica ya no entre pues, esa reconstrucción que estamos haciendo de lo que es un sistema. ¿sabes? no Todo convive... Está un poco caótico, pero yo quería dejar el, el apunte de ver la crisis en tanto decisión frente a lo indecidible, tal y como significaba que el ejercicio político en la antigüedad, enganchado o con, conectado con lo que propone Derrida, si lo que está caracterizando en nuestro momento é justamente un aflorar de todo ese fantasma económico eh, bueno, eu diría el, con respecto a antiguidade eh, claro, a, a maneira que hai de, de, de, de controlar unha proposta é dentro eh, de logo dar opcións é dicir se si eu fago unha pregunta eh, digo as posibilidades de resposta ¿no? si é sí, se si é non O si eh, pues, depende de esto o de aquilo, pues de alguna manera ahí no hay decisión de ningún tipo. No, no, pero sería otra pues, cosa, sería otra decir, no en ningún momento, quiero decir, justamente hacia referencia, como no creo que es entendido que lo autor, a eso, eh, o sea, decidir tanta cuestiones que no tienen una solución binaria, por decirlo de alguna manera, no existe ese sí o no, y aún así tienes que decidir para poder llevar a cabo... Una... bueno, claro, sí, é unha ordenación cívica una... claro, é, que, el... é que, o que o que diría él pero que tampoco venga, o... tampoco importa o que diría, eh? o sea, aquí simplemente un elemento máis para meterlo aquí no, no, no, no consunto ¿no? pero é o que diría é que no momento en que tú estás a programar unha serie de reglas da maneira que sexa, aí non hai decisión nin hai nada tú que estás a facer é, estás xogando co teu cálculo co coteu propio, é dicir con aquilo que máis te interesa a ti, ou con aquilo que máis interesa a vosteus, se queres, ou con aquilo mm, acorde coa túa ideoloxía, se queres, é dicir, eh calquer tipo de patrón de medida que un ten eh, en si sí, que, que un ten de, de sempre, non? Eh, que eu te digo ou la ou contenido de lo que te acabo de comentar. Eh... O sea, no donde, claro No, eu non che digo nada a ti. Eu, eu, eu, eu digo do, do que me susire o que é es... claro, claro, por supuesto que hai un patrón de medida una... En un ordenamento jurídico, claro que vai. No, pero la ordenación o sea, no, yo me refiero a la ordenación cívica, en, en el mismo sentido en el que uno puede pensar cómo nos ponemos a, a pensar otras alternativas a para para gestionar, es decir, a eso me refiero, non el ordenamiento sino en la ordenación cívica que entiendo que es lo que puede estar haciendo pues, los grupos dentro de o, o no, o, o lo que puede estar haciendo sin saber qué está haciendo, pues esas posibilidades, trato de posicionarme un poco en el lenguaje de realidad, esas posibilidades de cambio que nos ofrece este momento actual, como cuando se dice, pues todos estos movimientos eh, de crítica, de deconstrucción, de, de la crisis, ¿no? de, de, de deslegitimación política, económica y demás, Hay que darles un tiempo, como decía en una entrevista sí que hubiese tenido prensa, hay que darles un tiempo para que acontenca algo que no sabemos lo que va a ser porque no tiene forma, ni tiene a ese tipo de ordenación cívica me refería pero bueno, igual es completamente incompatible con la cuestión del acontecimiento No, todo depende de, de, de pues lo que responda a eso, o sea, realmente lo que responde, que eso, eso que se está a formar, precisamente en tanto que incontrolable, no sabemos lo que va a pasar con él, entonces sí, perfecto entra perfecto y entonces por eso por eso cadra co tema da decisión porque que pasa que il vai a dicir que el que a decisión suamente, a, a decisión solamente esa es decir, o outro non son decisións sabes, o sea, se, se tú non te enfrontas co coa indecidibilidade, ou dito outra maneira, se non te enfrontas co imposible ou como lle queiras chamar, con aquilo que, que que vaya que te desfonde, que te desborda, se tú non te enfrontas con iso non hai decisión, senón que simplemente hai un cálculo que tú estás a facer para ver o que máis conven se xa a ti ou se xa ao, ao que te rodea e tal. Eh, se non hai se non hai iso, é o que estamos a ver simplemente como como funciona, e nos participando naquilo que funciona, sen intentar controlar o que funciona, non? senón simplemente aí todo na xogada entón, si, sí, claro, cadra, cadra, ben eu é que te entendim, ordenamento jurídico entón, non, non me bueno, é xe que se me ocurre así dicir? Sí, pois pues, está ben, non no, se no. importa vaya gracias a ti el, como vedes? Seguimos eh, un rato, paramos aquí Paramos, non? Seis e 8 paramos e volvemos ás media, por exemplo Ben, pois, eh, agradecidas porque regrecedes eh, por, por deixar que, neste caso, que tomemos o vosso tempo En vez de dar volo, non? Como dicía o outro Que non so o tomamos con, con saña e con, con excitación eh, para falar precisamente do asunto da, de onde de alguna maneira desemboca ou unha unha das partes onde desemboca o mal uso ou, ou, ou a tentativa de mal chamar don a aquilo que non é, non é que acaba, pois como dicíamos como consecuencia o eh, Pues, xerando un proceso de, de débeda ¿no? mm, ben, pois pues, como decíamos ao principio eh, a, a intención ou unha das intencións nosas era pues, simplemente dicir que o intercambio nunca é xusto vale, unha vez que se disto un xa se pode marchar pero bueno, para intentar parecer serios pois pues, queríamos dar algún algún tipo de, de argumento ao respecto e feito, pois pues, ao, ao final o que, o que foi a... a Pois o propio dinamismo da, da, da, da sesión onde nos levaba non É a ver que esa pretendida restitución non? Que buscaba o intercambio pois Non podía darse fundamentalmente Porque ese intento de susteza De asustar o intercambio Ese intento de facer acordo O que significa acordo Sempre deixaba de atender Pois aquilo lo decíamos, ¿no? que estaba al endizo, pero que al mismo tiempo estaba cercano, tan cercano como para influir. Por iso a palabra sediar, pois eh, mola porque eh, algo que, que está e eh, que non está, algo que que inflúe pero que non chegas a tocar, pero non por iso, non non deixa, non, de aquí diante sempre, eh, que que chamamos non en en consonancia neste caso con, con Derrida, pois pues, dimensión aneconómica, eh, pero bueno, vos adiantaba antes que el que mesmo esquecendo esto, mesmo esquecendo esta vertente, em eh, Poderíamos decir igual Igual, pois que o intercambio nunca é xusto ¿no? eh, Dicilo da, da mesma maneira Porque o se poderia dicir en base A outro tipo de, de, de motivo ¿no? Pois ainda que na, na procura Digamos, de ese intercambio Vamos a dicir que non é xusto Porque as condicións das túas partes Pois son eh, Vaya, pois non son aceptables E tal, unha das súas partes non acepta As condicións de intercambio Pois ainda facendo melloras No? pois non as condicións des intercambio, nas condicións que está a sufrir unha das partes, a parte que non que non concorda, a parte que non acorda, este sigues en ser susto, Por qué? Porque nel non ten lugar unha transacción entre individuos libres e iguais, por iso tamén adiantaba antes o asunto de dicir, cando dúas persoas chegan ao acordo de aceptar o intercambio. Si, sí, chegan ao acordo de aceptar o intercambio, pero aí a pregunta é, é o aceptan en en igualdade e liberdade, ¿no? Como dicen los curas con, con, con tal. Pois non. Non. Pois non, porque a liberdade de feito pois non é unha característica dos individuos que intercambian, hm? Ou polo menos non de todos os individuos que intercambian, que dende logo non son iguais. Hm? Pois, entre outras cousas, porque no intercambio existen relacións de poder eh, Que van a influir decisivamente en todo o proceso E mesmo na formación da opinión das interesadas E, eh, por tanto da súa propia conciencia ou a súa propia perspectiva Ao respecto do que está a pasar Ao respecto daquilo co que están a acordar ou a concordar, non? ou dito de outra maneira non por estar alguén de acordo con que lle dan a cambio do seu traballo non? pois este deixa de estar miserablemente explotado non? dito en, en, outra, en outra linguaxe non? Eh, e isto tamén a pesar non? de que seguramente hai tempo xa que a economía capitalista pois xa mudou de economía de producción baseada na acumulación non? que un pouco que isto vamos a ver A simple producción de rendas financeiras ¿no? E aquí pues, me meto noutra tipo de, de linguaxe Pero que, que pensamos que pode ser interesante ¿no? Porque de feito xa de un tempo para cá pues, Poderíamos argumentar como ese famoso esquema Que veíamos en Marx ¿no? De mercancía, cartos, mercancía Que logo mudaba ¿no? A cartos, mercancía, cartos vale Pois pues eso xa mudou outra vez de que agora xa o rollo é cartos, cartos O sea, non hai, nin siquera hai un paso intermedio mm, por que? pois pouco aparición do que algunhas chaman eh, ou dan en chamar financiarización vale, proceso de financiarización onde son, digamos, que os propios cartos os que se van a converter en mercadoría de referencia alendo o propio traballo mesmo, non? é dicir, acumulación do capital xa viría sen mediación da propia produción de mercadorías como, como tal, non? outrido outra maneira, o propio capital xa se autovaloriza. Xa en, en, en círculo animal, ¿no? e por iso aquí o asunto famoso de especulación, ¿no? Pois, xa, eh, pois o, o, o exemplo pois máis práctico mellor ou un deles para ver como se funciona Como non hai unha non hai maneira de salvar as burbullas, xa o sea, Ai, es que en el estado español vivimos con la burbuja financiera porque a la gente es que hai que ir era, ¿no? O o ai que difícil decir que se ha acabado la fiesta para para pinchar la burbuja. No, es que a burbulle algo natural, absolutamente natural neste proceso de producción de renda, é que non hai maneira de evitar a burbulla, hm? tipos de burbulla, ¿no? burbulla que significa que de baixo non hai nada. Vale, o sea que non hai, non hai fundamento, non hai chan, non hai nada onde sosterse, por tanto, se tú si tú te si te dá por volar aí, pois pues debaixo nada no, ou nada, ¿no? E como te caigas, pois pues pasa lo que le ha pasado a, a, al Estado español, ¿no? Ben, pois pues, ele assumindo o assumindo isto, que hai que aceptalo porque una, como é unha posición ideolóxica, non se ten por porque aceptar, ¿no? Se si asumimos o feito, digo, da existencia de relacións de poder, é o ¿no que quero dicir, porque o poderoso nunca ve poder eh, no que fai, ¿no? Mm, por tanto, de que existe desigualdade Pois entón aí eh, bueno pois un pode pescudar un pouco cales son os motivos ou as motivacións que un ten pois para vender, para prestar para comprar ou, ou o que sexa, ou no? polo menos cale o resultado do proceso e isto é o que eleva a temática ou ao enfoque que que, que un neste caso vou a tratar co tema da, da débeda eh, vista como consecuencia deste proceso de desigualdade no intercambio vale, que que que no fondo vaya esta estivo todo o tempo en dúas sesións pasando por Endrivanosa, non? O tema da da débeda. Eh... Ben, eh aquí voume referir moito a un libro que, que me gustou especialmente esta esta tempada, que se chama eh, A fábrica do ómen de Vedado, vale, dun tal Mauricio Lazarato, que que, pues, que en lle guste a onda, pois sabedes que eu un coñecido posoperaista, que xa pues, falei un pouco aí outro outro día, que o digo porque está claro tamén un desesituail, non? En esa Nesa liña E que ele vai a partir nese, neste libro na, Da seguinte tese Que a financiarización non vai a ser Tanto unha modalidade de financiamento dos, Das inversións Decir, dos investimentos que a xente fai Senón que vai a ser un dispositivo de xestión das débedas ¿m? Débeda tanto privada como pública E, portanto, vai a ser un dispositivo de xestión do que vai a chamar relación acreedora devedora Vale? Persoa acreedora, persoa eh, que empresta, persoa que se lle deben cartos e persoa devedora persoa que, que debe algo, non? Por iso, por exemplo, a xarato neste libro non vai a falar de finanza en ningún momento, pero estáse a referir ao proceso de financiarización e vai a falar directamente de débeda e de interese me dicir, el dende o punto de vista da acredora hai interese, dende o punto de vista da debedora hai débeda, vale? Isto sería pois a chave do proceso das finanzas, tal como entendéi, no? Ben, hm mmm... Isto importante tamén por outra cousa que havería que resaltar así de primeiras, que as finanzas, por tanto, non van a ser simplemente un exceso de especulación que se podería controlar si, pois, pues, se si hubiera gente con un pouco de cabecinha, non? E frenara un pouco la, la idas de olla de algunos, non? Por exemplo, digo un estado, non? O un consunto de estados que puixera unha serie de, de normas de regulamento ao respecto das especulacións, non? ¿eh? Eso non solucionaría o problema Dende esta perspectiva, non? Por exemplo, o asunto este da taxa Tobin Por poner un exemplo así eh, Clásico, non? De, de, de, de introducir unha taxa Pois a cada a cada movimento De, de interés financiero Pois non solucionaría o problema Hombre, estaría máis guai, non? Pero pero vaya, re, re, reformismo, non? Que nin tal, non? Que tampouco sería Tampouco sería Eh, a expresión digamos eh, o tema da especulación digo non sería a expresión da avaricia do ser humano como repiten cínicamente as conservadoras ¿no? De decir eh, no, é que é a condición humana non repiten así con, con... Con, con un finismo eh, radical ¿no? senón que as finanzas desde este punto de vista non van a ser máis que unha relación de poder vale simple e simple llanamente el azarato di, citar a débeda é a finanza do punto de vista do devedor que debe reembolsala, o interese é a finanza do punto de vista dos acreedores que son propietarios dos títulos que xes garanten beneficiarse da débeda vale, isto di eh, el azarato, fin de cita vale entón, digamos que el vai argumentar como o corazón realmente estratégico das políticas neoliberais pois é a fabricación da débeda e por portanto non é algo negativo non é algo que vaya pois que, que, que impide o crecemento, senón o contrario é o motor económico é, da, da actualidade non? e por iso a fabricación da débeda pois é o desenvolvemento da relación que hai, a relación de poder que hai entre acreedoras e devedoras. vale Mm, en todo caso para intentar tamén explicar algo hai un, un chisco a multiplicación a multiplicación exponencial da débeda da débeda dos estados das débedas de, da públicas e mesmo das débedas privadas pois sí que é verdad que el que se multiplica a partir do que outras chaman eh, financiarización mundial non? que é que Un dos motivos, un non o único, non? Eh, foi cando se derubou o sistema de Bretton Woods, que sabía que, que, que era esa pues, a convertibilidade do dólar en ouro, non? E toda esta historia que no que durou pois pues, casi desde o fin da Segunda Guerra Mundial até ao 71, cando o presidente o eh, el gran presidente Nixon, eh, de los Estados Unidos de América, pois se carga la, la, el patrón, non? E entón aí o pese a que isto non signifique que ese fundamento que tiña o dólar que era a referencia directa ao ouro pois se iso fora a salvar nada o tema dos cartos pois bueno, eh, digamos que algo si sí que algo sujeta ¿no? algo sujetada um, hai un economista que me mola un montón que tamén é da mesma liña que el azarato claro, por eso entra aquí, que se chama Andrea Fumagalli vale, do que vou a, a, a citar unha cousa que está guai, que, que di di, copaso a un résime de cambios flexibles O nivel de incerteza sobre os pagamentos internacionais creceu de modo exponencial Especialmente nun contexto de fortes oscilacións das tasas de cambio Está falando de cando se derruba o de Bretton Woods non? Esta situación favorece a actividade especulativa a través da compraventa de divisas internacionais E ao mesmo tempo fai máis arriscada a solvencia das transaccións comerciais entre países fin de cita. O que di todo outra maneira é pois, que o valor, o tipo de cambio entre as monedas, pois vai a ficar ao árbitro dos mercados, non? Que son esas cousas das que todas sabedes tanto, non? El por indica que un, un non keira, ¿no? Entón, eh a primeira consecuencia disto pois vai a ser a multiplicación salvaje tamén que da cantidad de cartos impresos, ¿no? Dicir que se van a, a se van a, a facer pois moitos máis aí a, a saco, ¿no? Co de entrada, con consecuencia directa que ten a desvalorización que vai a sufrir a, a moeda, por o simple efeito de ser multiplicada a, a, a lo bestia, non? E iso é algo que en aquel momento tampouco afectaba solamente os Estados Unidos de América senón que afectaba, pues, por exemplo, a todos os países do OPEP eh, dos productores de petróleo con ese rollo do, dos petrodólares ¿no? el, el, que tiñan mo gollón de, de dólares que eran dos yanquis ¿no? e que el, el que os venderan a cambio do, do petróleo e demais ¿no? entón aquí Eh, neste tema, por exemplo, entra ben tamén unha tese que me, que me gusta moito, tal David Harvey eh, que tamén creo que xa falamos de, de que era un dos economistas de moda aí do, do tema do, do, dos marxistas eh, que ele chama acumulación por desposesión eh, e que é ademais super explicativa ás veces, non? que máis ou menos, polven a dicir, que o capitalismo polo vai soportando, digamos, os seus asustes, eh, os seus desequilibrios producindo asustes espacio temporais, ¿m? que se fagan cargo da sobreacumulación, hm? Pode ser esta sobreacumulación a de capital, como isto que vos dicía de cando hai un montón de billetes por aí soltos, como sobreacumulación de forza de traballo, cando hai un montón de, tra de traballadoras, non e non hai maneira de darlhes de darlhes saída, non? Entón as alternativas son, por unha banda, a depreciación do valor dos billetes, hm? Decir a de, de la moneda, vale? Para para poder eh, acogerla ¿no? eh, ou ben outra alternativa seria atopar unha maneira de que eses excedentes eh, se absorban de alguna maneira ¿no? de, algún, de algún modo entonces claro, Harvey D que os asustes son espaciotemporais ¿vale? porque se le van a cabo por unha banda mediante expansións xeográficas ¿vale? que van a contar necesariamente co tempo no sentido en que son, van a ser investimentos Eh, pois, feitos a, a longo plazo como son, por exemplo, os típicos investimentos de desenvolvemento a países subdesenvolvidos que son que son potenciados por potencias hegemónicas como foi pois, eso, o desarrollo da, de, de África ou da América Latina, no? por exemplo nos anos 70 no? e que foron defeito a orixe da la breve de externa del de, de América Latina, ¿no? Aquella aquella movida, que que hacía simplemente era darles salida a os cartos, a a Moeda, que estaba a sobrar por la sobreacumulación capitalista en los Estados Unidos de América, ¿no? Así contado como si estuviéramos como si esto no fuera serio y se pudiera decir esto, ¿no? Um, Harvey lo explica guay, eh, voy a citarlo que lo lo dice, lo dice Guay que Cito, a idea básica do asuste espazo temporal é bastante simple A sobreacumulación nun determinado sistema territorial Supón un excedente de traballo Que é crecente desemprego É excedente de capital Que é expresado como unha sobreabundancia de mercadorías no mercado Que non poden venderse sen perdas non? vale Estes excedentes poden ser absorbidos ben el a o desplazamento temporal a través dos investimentos de capital en proxectos de longo prazo ou gastos sociais. No, pues o que vos dicía de, ¿no? de, de desenvolvemento de outros sitios ou ben, de gastos sociais pues, como sería a educación ou a investigación que cando invierte de eso no es porque les importéis tres cojones é para darle salida al, al tema ¿no? ben, por que? porque esto claro, esto difire cara o futuro necesariamente ¿no? porque, el, porque son rollos que tardan muitísimo en ser, en poder ser rendibles ¿no? o tema, digo, o tema de educación, de investigación e isto, non? Eh, eso é o a, non? Pois pues, o B sería eh eh os excedentes poden ser absorvidos tamén por desplazamentos espaciais a través da apertura de novos mercados, non? noutros lugares. Novas capacidades productivas e novas posibilidades de recursos e de traballo noutros lugares. Vale? Entón, no, e, e logo cabería a terceira maneira que mezclar as dúas, non? un pouco de aquí, un pouco alá, un pouco que se fai agora, ¿no? E iso pois pues, sería importante, eh, digo, da xa rematé cocita, perdón, eh, a mezcla esa vo pues, sería importante porque así ao analizar, digamos que o, o capital fixo que está imobilizado en algunha parte, ¿eh? e dicir, os investimentos que alguén fixo en algún sitio pero que ainda non dá renda non? sino que está inmovilizado pensade, por exemplo, eh, vou dicir o aeropuerto de Castellón eh? que aí está, non? o capital aí o test eh, eh, non? fixo e eh, eh, super fixo e eh, aquí, aquí teño que falar do, do tío do, presi non sei como se chama, do presidente da diputación porque dixo algo moi interesante respecto a isto, porque dixo depois de dicirle a neta non? estaba con netas e tales Le decía, te estar o aeroporto, o abuelo? le dizia, si e entón le preguntaban a prensa decía, e que quen diga que este aeroporto non ten sentido porque non hai avións non se enterou de nada e ten toda razón Es que toda razón, que pasa es que él non no explica, non explicou o asunto, ¿no? Entonces tú te quedas quiro. ¿no? Es que, que a ver, pero no aí avións, aeroporto, pero pero en el fondo ti razón, claro, pues yo ¿eh? capital fijo, immobilizas aí e ¿no? e fuera. Eh, bueno, pues esto dáme el má maneira que se fala disso, tampoco aí por que falar de un caso tan extremo, si non se podría falar, pues non sei, sé, podría decir, en xa o sea, que estamos aquí, podría decir a terminal esta de, de do aeroporto de Compostela, ¿no? Que se sacaron de la manga IFA e quedou 2 anos ou 3 exactamente igual e agora, pois, hai outra terminal que non se usa etcétera non? bueno, pois, esa é a onda e en educación e investigación, pois, eh, pois tamén é a mesma historia non? que pasa? que, claro, toda esta operación pois, ten que contar pois, coa mediación das institucións financieras ou ben coa mediación das institucións estatais os dos gobernos ou, ou como como xexa, pero que xexan capaces de xerar crédito para facelo, non? Eh, ben Entón, esto solamente se todos esses investimentos, estes gastos nalgún momento van a probar que, va, que van a probar que poden ser productivos, hm? Pois pues esos investimentos, pois pues, eh, se amortizan, hm? Se axexa a través da débeda externa, hm? Cando un, pois pues, fai ao investimento para o desenvolvemento dun suposto país subdesenvolvido, non? Eh ou ben tamén en forma de, da subida de postos ¿eh? cando quando o investimento en vez de fora se fai aquí ¿no? se non é así decir se non proban que son rendibles ¿no? pois eh, o que vai a pasar é que ese activos se desvalorizan vale como pasa cos, cos cartos ou como pasa como pasará co aeroporto de castellón aquí sí que en concreto polo pues, pues, ¿no? ver ou ven tamén podría ser pois que o pagamento da débeda estatal orixinada por esa infraestructura pois non po ser satisfeita e entramos en crise o que se técnicamente se chama crise fiscal do estado e que máis ou menos se vale, no no tema no que estamos por aquí o menos nos estamos movendo no, nos estamos movendo aí non eh, ben e mm... Eh, digamos que este, este por tanto, ¿no? estas acumulacións de, de, de capital pues ao final van a serar tamén contradiccións, ¿no? como é lógico por outra parte por serar estes excedentes que se deben absorber pues, a través da expansión xeográfica ¿no? Porque, el, porque no momento no que estas, do que isto se generalice a varios países ao tempo ¿no? que están buscando darlles saída a buscar todos fora noutros sitios e tal, pois pues aí hai hostias e ¿no? entón aí é eh, a orixe básica, pois pues, a medan de parte das Das, das guerras eh, típicas que hai guerras civiles que hai en países subdesenvolvidos ou guerras a un, un, unha escala un pouco máis grande que ten todo isto por detrás, non? E que por certo non sei por que nunca o contan, porque eh, eu creo que se entendería todo moito máis e seguiría sen pasar nada do mesmo xeito, non? Pero bueno, en todo caso volvendo para non, a ver se si non me pierdo mucho eh, demasiado eh, volvendo ao, ao tema, non? Entón é que o crédito, non? E a débeda, pois é, van a, a A, a tornar, de maneira, decisivos para lidiar coa problemática do que a sobreacumulación ¿no? a sobreacumulación eh, capitalista eh, máis se cabe, eh, dicía, porque eu comecei disto falando de Bretton Woods no, do ano 71 e tal pois no ano 79, pois ele, tamén está guai porque aparece aí a Administración Carter ¿no? dicir, do, part do, do Partido Demócrata dos Estados Unidos da América ¿no? do, do gran presidente Carter que agora Eh, pois, pois vai por aí facendo, vaya, controlando o tema da democracia e tal, e facendo eh, bueno, intervencións progresistas e demais pois nomeou no 79 un tal Paul Volcker, que seguro que, que algúnas a que como presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da América é que, por exemplo, no, no trienio de 81 ao 83, que xa gobernaba Reagan e por iso se, se asocia a Volcker con Reagan eh, pero no nomeou Carter aumentou os xuros vale, os, os intereses do 9 ao 20% Vale, que es ya el el el ¿no? Va más, ¿no? O sea, sea unha unha taxa de, de usura, eh, literalmente eh, falando, ¿no? Eh, Volker, por cierto, que non está retirado, senón que é asesor económico do presidente Obama, ¿hm? ¿eh? También aquí en Oslo e Obama, pues también el, la limpieza de Obama, pues es igual de limpia que el, que el resto del país, ¿no? mm, claro, el, eh, se podría decir. Bueno, claro, está falando Estados Unidos de América. Claro, ben xa é verdad porque el, en Europa é muito peor isto claro, porque o tema da da reserva federal como funcionan en Estados Unidos ou como funciona o Banco Central de Xapón por exemplo non é como funciona o Banco Central Europeo como todas sabedes xa que ademais é, vimos de, de, de, no? de presenciar o espectáculo do presidente do Banco Central Europeo Antonte ou Onte ou non sei cando foi cando pechou o Parlamento eh, porque precisamente o Banco Central Europeo nin xiquera está a cumprir a función dun Banco Central xa ¿eh? nin siquera iso non? porque a función dun banco central eh, entre outras cousas pois é ter a posibilidade eh, bueno, podo citar aquí unha cita dun economista catalán que é moi molón, que é Vincés Navarro que tamén está moi de moda Que, pero que isto lo explica, guai, di, eh, cito, o que fai un banco central nun país e imprimir diñeiro, e con este diñeiro compra a débeda pública ao seu Estado, de maneira que se os intereses dos seus bonos se disparan porque o Estado ten dificultade para vendelos, o banco central entra e compra moitos bonos, coca os intereses baixan. O Banco Central está aí para defender ao seu Estado fronte a especulación dos mercados financeiros. En contra do que se di e do que se escribe, os intereses da débeda os decide un Banco Central e non os mercados financeiros. Fin de cita. ¿no? Lo explica así como que é super, super ilustrativo. Que pasa? Que con el tema del euro e toda la milonga esta de la integración económica e tal, pues entón o Estado xa non pode depreciar a súa moeda. No? O sea non, eh, Digamos que o, o, este, no caso de, do Estado Español pues, o Banco de España non ten valor de depreciar, de, de, para depreciar a moeda porque a moeda xa o euro non e o euro non o decide ele, senón que o decide o Banco Central Europeo e o Banco Central Europeo non deprecia o valor do euro, senón o que fai é prestar os cartos en vez de os estados Prestarlle os cartos aos bancos A un porcento, agora estando 0,5% De interese porcento, do cal ademais Presume, non? dicindo, seguimos En subir os xuros, os mantemos No 0,5% para xerar crédito Cando non di que ese 0,5% Son xuros que se xerá aos bancos E ao resto del Para que o resto de especuladores Mai, los ban... mai os bancos, se xan os que Compran a débeda pública aos estados Pero solamente que estes os compran a un 6% Ou a un 7% Que é un negocio total e é unha estafa salvaje si ¿no? Eh, no me caliento mucho pero pero vaya que el que, que esta es un poco la, la, la jugada de la, del, de, del tema ¿no? eh, bien, entonces eh, segui esta movida pues la eh, manipulación de este rollo dos créditos pues donde va a elevar también eh, eh, a cómo se administra la de verdad ¿no? E a débeda se administra, pois, nos Estados Unidos da América, a través do fondo monetario internacional vale, que o que fai é cubrir a administración e asegurar que os países van a pagar a débeda. E se non teñen cartos, pois, entón, van a facer unha serie de cousas que se lles manda facer e que les chaman asustes estructurais que compensen a falta de cartos para pagar a débeda, vale. É decir de outra maneira, o que fai é privatizar Aquilo, que en algún momento foi público Ou apropiarse dos bens comuns eh, Que en algún momento non foran xa privatizados non? E dicir, facer unha nova reacumulación eh, di, Diríamos non? Mm, Claro, tamén podería dicir que iso é porque en esta, porque Estou falando dos Estados Unidos da América entón, Claro, pois pues é verdad, porque en Europa é peor todavía no porque en peor en eh, europa é o que o que se chama o que chaman a troika no que el, ese, o, pues esta, el, esta pandilla del fmi con la pandilla del banco central europeo má eso el fundamentado políticamente por la comisión europea ¿no? que é un pouco a que está pues a que chupau toda a soberanía dos, dos estados y ¿no? E isto es, eh, explicado así un ratito el asunto del do, do plan da austeridade, este famoso que va para os países do sur de Europa, non? Mm, Plans de privatización e demais, ¿no? Entón, a ver se si me centro. Eh esta sería viraxe da conversión dos cartos en débeda, vale? E da débeda en propriedade a través da privatización dos bens comuns. E por iso, volvendo agora pois a tese de Lazarato que comezaba, non? o crédito e a débeda, mais esa relación entre acreedora e devedora, vale, centrada van a constituir a relación de poder que van a implicar modalidades específicas de control e moda modalidades específicas de producción de subjetividade. Vale, desu neste caso vai ser producción de subjetividade en débeda. ¿eh? Entón, aquí, eh, cando habería que ver, pois, pues, de que maneira la xarato dá ou non dá un paso alén, eh, pois, pues, do que Foucault chamaba homo económicos, precisamente, non? Porque, por exemplo, eh, se Foucault dicía que o homo, o xa, sea, que o homo do consumo non é un dos termos do intercambio, pois, pues, dicía por un motivo concreto, que era, il dicía, Eh, cito, na medida que consume, o consumo é un productor. E que produce? Pois produce a súa propia satisfacción. E o consumo debe considerarse como unha actividade de empresa, pola cal o individuo, precisamente sobre a base dun capital determinado do que dispón, producirá algo que vai ser a súa propia satisfacción. Vale, fin, fin de cita. Que pasa? Que el, aquí, o a, a, a centrada, o punto del, de... O punto non sería o consumo de satisfacción Senón a obriga que a consumidora vai a ter De restituir a debeda contraída E por iso, é polo que eh, la xanato chama Home eh, endeberado, ¿no? o, sea, o humano endeberado ¿no? nese, nese sentido mm mentón a partir de aquí nesse libro que vos dicía de Lanzarato, pois pues, se vai abrir unha liña de análise de, de corte moral a partir da lectura que il vai a facer da xenialoxiada moral de Nietzsche, que con esto pues, cuadra moi ben eh, baseada na explicitación pois pues, dalgo que vai a chamar unha moral da débeda onde o par eh, o par ou a parella esforzo-recompensa que digamos que é clásico do ámbito laboral pois vai a pasar a ser sustituído pola moral da promesa promesa no sentido de honrar a débeda a débeda contraída e ademais da promesa de honrar a débeda contraída está a culpa de ter contraído a débeda Então a promesa e a culpa son as que van a xogarne en esta nesta relación, non? E aquí Nietzsche, por exemplo, na sinaloxía da moral, na segunda disertación e cando recorda, por exemplo, que el que a palabra Schuld, que é culpa en alemán, ven de Schulden, que son débedas, no? Eso es, claro, esa historia de la que recoge Lazato para para unir esta historia, no? Inaugurando con iso, non, pois pues unha moralización da débeda Vale, de maneira, que vai incluir tanto a desempregadas como a trabajadoras como a poboacións senteiras en Xeral e de aquí tamén que cando, por exemplo, o goberno alemán non, vai a tachar ao pobo grego e en Xeral a Europa do Sur en Xeral de parásitos pois está é, a mostrar en todo o seu esplendor a violencia da culpabilidade que vai a supurar da economía da débeda e... Eh, do mesmo modo, igual que tanto cando os medios de comunicación como calquer tipo de goberno cando calquer tipo de banqueira eh, fala cando falan en xeral, cando din calquera cousa en xeral, o único que están a transmitir é a mensaxe de sodes culpables ¿eh? culpables listo ¿no? e entón, pois pues aquí é até onde chega o, o proceso este de produción de produción de subjetividades, ¿no? subjetividades endevedadas é dicir, unha é, é libre Eh, cando digo libre aquí me refiro tanto a individuos como a poboacións enteiras ¿no? unha libre, mentre a súa vida se xa compatible co pagamento da débeda, co pagamento da débeda contraída en determinado momento ¿no? de aí por exemplo a historia pola cal agora as universidades se ocupan de que de que unha persoa aos 18 anos xa deba pasta á propia universidade para poder estudiar ¿no? porque unha maneira pues, moi fácil xa de aprender dende o momento, aprender como se vive endeberado ¿no? Eh, vivir coa débeda entón, esto é o que poderíamos encadrar ¿no? dentro da liña, etiqueta xenérica e provisional, de, de biopolítica ¿no? o biopoder da que tamén este curso se vai ocupar en, en, en algún momento ¿no? referindo con, con coa etiqueta ao control férreo sobre a vida, ¿no? neste caso dende a visión da, da, da captura da débeda eh, aquí, pues, postulando que a débeda é o carácter xeral das relacións de poder actuais do capitalismo eh, é unha devedade que claro que inclue a, a todo mundo porque primeiro inclue tamén as persoas que son tan pobres que non poden pedir un crédito a un banco ¿Eh? incluen a, eso ta, a, a, a, a elas tamén porque de alguna maneira importa moi pouco que non teñan cartos porque polas condiciós que neste caso a Troika vai imponer aos estados pois elas se están a pagar non? polos asustes estruturais ou por se queredes pola privatización ou polo pola diminución das súas condicións eh, vitais, xa non digo laborais, senón vitais. Eso non é tema individual, é un no tema dos estados ou das poboacións inteiras, pois mesmo os estados que foron tan pobres no un momento como para non poder chegar ao que aquí con tanta con tanta pompa se chamaba estado de benestar, non? Pois mesmo isos teñen que pagar os intereses da debe de externa, non? Igual e, portanto, pois non distingue neste plan a débeda ningún tipo de, de estrato non? el azarato mesmo ten un, un pasaxe no libro este que vos conto terrorífico, que pon os pelos de punta el que conta ali, pois pues, como según un cálculo económico pues, cada novo bebé francés él, él vive en París, donde fai Milanos cada novo francés nace xa con 22.000 euros de débeda cada, cada bebé novo, non? Que, que, que chega a vida e... Eh, e entón, claro, en base a isto polo que la Sarato, que neste caso siga a Deleu que, que Deleu sigue a Nietzsche e da quene non o vi asume que verdadeiramente é o crédito, que creo que isto xa falamos é o crédito e non o intercambio o que vai a ser o arquetipo da relacións sociais o crédito entón Esto vai implicar, de entrada, pois pues, a desigualdade das de relacións sociais, está ¿vale? lá, que era onde estábamos a partir, non? Pois pues, o intercambio vai a poder dar a impresión de impulsarse en unha suposta igualdade de condicións, como con el maior cinismo e a maior desvergüenza, non? Din as conservadoras ao respecto da ao respecto do, do, do intercambio, non? Eh, ao respecto da susteza, da oferta e da demanda e todas estas tontunas, non? Eh e ademais, pois asumindo isto, tamén teríamos que asumir que a economía vai a levar sempre consigo o control e a produción das susjetividades, non? Eh e isto a través tanto tanto dos medios, tanto dos medios de comunicación como dos do, como das propias institucións, non? de la súa forma de vida, non? Entón, pois, is, con isto, por exemplo, isto é unha apertura que vale ben para, xa que estamos na última sesión, do poro o primeiro, para ver o que vamos a ver despois, non? O poro segundo, o tema da da soberanía das institucións, no poro o terceiro, o tema da reproducción da da reprodución da subjetividade, e no por cuarto, o tema da biopolítica, non? Que el quenda que non vayan nesta liña, pois sí que entran aquí no no, no discurso, non? Ben, por qué Pois porque no fondo Que son o crédito ou que é a débeda Que son estas, estas, estas historias Pois no fondo non é máis que unha promesa de pago E entón aquí pregunta E que é un activo financiero o xe, xa, Que é unha, unha acción dunha empresa Que é unha obriga A obriga esta que se, Unha obriga letra, de, letra del tesoro non sei que, non? Ese tipo de, de, de obriga que, que que iso? Pois non é máis que a promesa dun valor futuro E ¿No? então aquí, neste plan, xa pues, temos os tres conceptos aquí que molones ¿no? que a, a promesa, o valor e o futuro Por que? Porque estes tres van a ser fundamentais fundamentais A hora de entender esta lectura que la xarato fai de, de Nietzsche ¿no? Da xenealoxía da moral Porque o objetivo da relación de poder Vai a ser fabricar unha subsectividade e tela ou fabricala, lóxicamente, tela controlada capaz de manter unha promesa e capaz de recordar a promesa é dicir, capaz de ter memoria da promesa é dicir, capaz de levar dentro súa, no seu interior a relación acreedora-debedora da no? que falábamos esa relación salvase, pois, tela no interior no? e como a promesa implica memoria esta fai que, o que aparece en primeiro plano vai a ser a confianza confianza en que? pois, por unha banda, confianza en devolver a débeda Mm? pola confianza que acreedora depositou unha devedora para dar yo crédito ¿no? es decir, yo te doy la pasta porque confío en que me lo devuelvas e yo confío en, en, en podértela devolver ¿no? que sería un pouco lo que pasa con la, con la movida esta de las hipotecas ¿no? más ou menos mm, bien eh... claro, isto que o que leva é se non a podes pagar, xa veré o que fago contigo Por eso esto tan absurdo de la nación en pago, ¿no? Que el que, o sea, quiere decir tan absurdo. A ver si me tenéis que decir algo el, el hablan de eso como si fuera revolucionaria la nación en pago. Es decir, cuando simplemente una e eh, eh, non sei é unha non sei de onde vengo o, o escándalo o escándalo sería o escándalo sería dicir dicir eh, no momento en que non te poca pagar pois vas meter que devolver os intereses no que el de maneira servil e de maneira de maneira salvase non pois me obligaxe a pagar no non é que eu te teña que dar a casa e punto non e se cancela a débeda vai moito máis a de De, disso non? en todo caso, como o crédito que vai a ser é a promesa de restituir a débeda nun futuro, eh, en algún momento pois entón aquí poderíamos ver o tema de que a débeda o que é tempo eh? e, en tanto, os intereses da débeda van a implicar e supoñer un traballo futuro eh? que vea os freitos para pagar a débeda eh? e por tanto un vai a perder o dereito que tiña sobre ese tempo futuro por tanto ese tempo futuro vai a pasar a estar colonizado polo asunto este digamos que é el, el, el final del, del, de, de la jugada ¿no? desaparece toda opción de decisión precisamente de decisión e aparece a percepción de vivir nunha sociedade sen tempo nunha sociedade da que na que non é posible pois, pois, agadar nada ¿no? e de aí de feito tamén pois, a deriva Que ven, do que era o, o estado de bienestar este clásico, do Belfar, ¿no? que daba seguridad, de que, que daba que ainda existe un pelín de esto ¿no? o sea, que da un salario, pues cuando una está desempregada, pues al que ahora está, está lo que se mastica ahora en los billares, ¿eh? lo que está súper de súper súper de moda y súper molón, que es el Warfare, ¿no? que es el de, estás desempleada pero trabajas igual, ¿no? porque solo faltaba que estuvieras, ¿eh? ¿no? el... Eh, Cultivando tu, tu, tu cabeza E ¿no? um, entón, esta, o final, pues, seria a generalización Desa de famosa figura Que tanto se ocupou en impulsar todos os estados E o estado español en concreto Que era coa famosa noción de emprendedora ¿no? que, Coa que se enchen a boca to, eh, todas E ¿no? um, Eh, tamén unha noción de, empre de emprendedora entra o rollo da biopolítica non? porque a estrategia non é máis que facer que a persoa a vida da cidadán, pois a subxetividades se vai a adaptar a oferta de emprego existente en cada momento ¿no? sendo así, nada máis que capital humano ¿no? por unha banda, pois pues esa noción de empregabilidade ¿no? que, que supón a, a, a emprendedora asusta a vida das persoas ao respecto da posibilidad de engrosar a lista do paro é dicir, que o cumples unha serie de, de normas o seno olvidas de tener trabajo e punto ¿no? e esa serie de normas son actitudes son comportamentos, son estilos de vida e un montón de cousas máis que, que, que enchen totalmente a existencia do propio do propio individuo non? Eh, por iso mesmo pois os conceptos de reputación actividades sociales e tal tamén van a ter a relevancia a hora de que se valore pois, a honorabilidade ou a fiabilidade da devedora ao respecto de si é ou non é digna do crédito e... Eh, Ben, mmm... Por outra parte, este feito de fabricar emprendedoras non? leva consigo que son elas, estas mesmas, as que asumen os riscos da economía neoliberal sobre as súas propias carnes. Non? Quer dizer, aquí, pues pois aquí, como decía Foucault, de este plan, pues pois facer de sí mesmo un empresa, ¿no? Pois, pero en pero en esa en, en esa línea, ¿no? Es decir, que o caso das emprendedoras vai a levar consigo o que Deleuze decía tamén de de, de do pasa da sociedade disciplinar á sociedade de control, ¿no? Es decir, onde o control é interior, non? E é interior para la producción de subjetividade, pero que se ve de puta madre en el tema de la emprendedora, ¿no? A persoa emprendedora que ten que dar conta ela de todo de, de todo que pasa, ¿no? o sea, producción de subjetividades controlada, pero como consecuencia desta de relación da débeda ¿no? a credora entón esa débeda interior digamos, porque isto que, que dicía que viña un pouco de Nietzsche, da senaloxía da moral e tal, claro, Nietzsche fala de débeda fala da débeda co cristianismo fala da débeda que un ten con, con Dios bendito, ¿no? polo tema do pecado orixinal polo tema da expulsión do paraíso, e que unha débeda trascendente, non? É unha débeda interna, non? E e claro, o po capitalismo, pois veríamos que testo tamén o diidelés, que de, pois que le, a débeda se materializa de maneira inmanente non? Eh, xa temos aquí con con, con nosco, non? e eh, dicir, total, que eso que o intercambio nunca é susto porque sempre vai estar marcado polo desequilibrio o desasuste, pola desigualdade e por iso causa a débeda e por iso segundo o debir do capital a débeda se vai a tornar ao final infinita e é infinita a través desta autovalorización que xa está a facer na producción de rendas financieras o propio, propio capital e por iso a débeda non é senón o motor do propio funcionamento do... Do, do capital. E por iso non é relevante, pois aquelas que pensales, que é importante dicir, eh, é que non podo pagar. E dicir, no pese son importa que non podes pagar. Tú non te preocupes. Te preocupes que ya ya chegaremos a un acuerdo, precisamente, ¿no? Ya acordaremos tú e yo un intercambio, ¿no? Então, esa certeza é a que vai a levar a producción e a control da subjetividade, ¿no? no sentido de subjetividade en verdadeira, é a deformación dos corpos, e aquí os corpos tamén inclúe tanto a individuo como colectivo como usuaria, como cidadán, como estado, etcétera, incluye todo, e a única pregunta que cabería facerse aquí pues sería si realmente é posible pois pues, un caminio ou unha alternativa de resistencia, ¿no? que é o que intentaremos contar rápidamente. Pois pues, pues penso que o que, que o mellor vai ser que non, porque eh, si sí que había unha proposta de, de... La é que que isto todo que nos acabas de contar sobre para poder afrontar agora un, un alternativa de modelo económico, a verdade. Eh, si, sí, a proposta era creo que cheiache de saber porque se me pasou eh, realmente eh, todo isto todo toda a proposta que levamos nestas dúas sesións eh tiña obxectivo tamén de empezar a pensarmos xuntos eh, como vemos que podemos sair do capitalismo ou como podemos eh, pensar a transición ou como ou, que narices facemos con todo o que nos ven enriba. No? Eh, e bueno, eu tiña unha proposta de empregar as alternativas ou as problemáticas que as, que as diferentes alternativas que están tendo vixencia Hoxe en día é que pois leva dende sonos 80 xurdindo como van a afrontar determinados problemas e, e como intentan buscar unha solución a partir de a partir de aí, pero realmente penso que se, se temos cousas que comentar eh temos cousas que falar, non tem moito sentido porque temos agora unha hora e, e non daría tempo a a contalo. Entón, se vemos que non temos debate pois pues poderíamos ir sacando cousiñas de aí. Mais que nada, non? Porque porque realmente penso que hai hai chicha para rato, Pero bueno. <risa> non sei. Sé. Co como vexades vos, se queredes que conte algo, pois pues... O sea, algún dos termos vos pues, parece interesante, <risa> podemos podemos abordalo. Como vexades. Ui. Então. Aniol dirá que explicates de Hart, que era, eh, oh. bueno, que o capitalismo estraza as crises por sobreacumulación, ¿no? Neste último caso en que bueno, non sei sí, se sí, si ben, pero eu fui entendido que a crise da dívida europea, ¿no? foi creada como unha maneira de tapar aquí se que se xerou nos Estados Unidos con todo aquel estallido de Lehman Brothers, etcétera, no? pois, como que o sistema financeiro aí se lle creou burato e a maneira de chexerse burato outra vez, pois foi trasladar aquíse a Europa eh, que a debíase de convertira nese novo negocio, ¿no? Eso é así, porque se ya estaba en eso, já... eh, bueno, eu diría que el que non é nada novo, que non é nada novo o tema de de Lehman Brothers, o que está mm, eh, a un nivel alto, tamén diría que el que o problema non é que se sea de veda europea, sino que est nos Estados Unidos de América están como el culo de mal, en, en este plano, vaya, quero dicir, é dicir que non é que les desplazaran nada para pasarle el muerto a otro, sino que é exactamente igual, o que pasa é que eso, eh, o contagio ben, o contaxio vén entre outras cousas por por pola conexión que hai entre as grandes rendas financeiras e pola conexión que hai entre a mirán de parte dos bancos. Claro, o, o, sea, o que non entendo é onde está a sobreacumulación, onde estivo a sobreacumulación nesse momento, ese momento non foi, o sea, desplazamiento non foi precisamente que eh, eso, no, non había moi ben de onde sacalle, então bueno, pois pues, os estados e lle aquí que tenen que pagar. Eh eu diría que non, eu diría que el que, que máis ben ores, decir que o que estaban a facer era soltar pasta todo el rato, ¿no? Que no tema da, de, de Estados Unidos, e a través da hipoteca subprime, ¿no? na, que, na que se suelta pasta a esgalla, ¿no? Pero na, na historia de intentar man, de intentar eh, manter ese fluxo para fóra. Decir de cartos que a eles lles interesa sacar para fóra, ¿no? simplemente chega un momento no que como todo tipo de burbulla estoupa, pero iso non significa que el que estoupe soluciona o problema, senon que o audito ou de outra maneira. Non é que non vaya a crear outras. Decir, eso funciona sempre igual. Decir, a acumulación xa estaba alí, agora non é que se este a pagar, vamos a ver, non é que se estea a a facer ou a pedir ou a exigir unha serie de asustes estructurais porque non hai cartos. Carto sempre soubo. É, é simplemente un, un paso máis de, de control, nese sentido é decir unha, ou dito outra maneira, unha oportunidade perfecta para, para aproveitar e dar un paso máis de, de, de control, de privatización Entón o desplazamento aí non foi pues, o desplazamento xeográfico ou, ou non? Ou foi simplemente esas actividades de investimento? Que, bueno, pues, como a xente xa non consume, pues, todo acredito É que aí o desplazamento xa era O desprazamento xeográfico xa era desde o momento en que os bancos teñen a movida de de especular con activos financeiros. Decir no momento de que é de que de que están intercambiando causas que non existen, que son proxeccións, proxeccións de valores, pero proxeccións a futuro que non se sabe se son reais ou non, ou se van a ser reais ou non. Ton nesse momento xa xa hai expansión xeográfica, o que quero dicir. É dicir, non sei para se, igual non me, non me non me estou aclarando moito. Digo no caso por exemplo do que di Harvey, non houbo expansión xeográfica no sentido de que non houbo unha serie de cartos que sobraban un sitio e se investira a un outro. Nesse nesse sentido non hou. Pero vaya, neste movemento, pero que este tampouco é un un eh, tampouco é ese problema, é un problema de que de, de momento concreto no que está aí unha burbulla concreta un momento histórico do capital no que estala unha burbulla concreta nun sitio porque de feito eh, se as condiciós en, en Alemania por exemplo eh, cuxos bancos están en relación directa cos Estados Unidos de América son distintas al que ten o Estado Español entre outras cousas e pola, pola propia burbuña española que había aquí co tema da vivenda e dicir que tampoco tampoco é que a, que a historia de Harvey eh, solucione nada. Que lo que die que é que moitas veces en periodos de, de, de que non se sabe que facer cos cartos, os cartos hai que sacalos para algún sitio. Ese o que diía. De que moitálvez el pois pues, el se inviste en un cando se pode investir en un no teu propio estado, en cousas a longo plazo pois pues, o faz, e cando non, pois pues, o sacas para fora e, e o invistes nun sitio, en teoría Eh, que precise de ese, ese investimiento por ejemplo, vuelvas pues a ir a te cargas el país entero no y luego empiezas a meter pasta ahí pues para crear una serie de empresas que controlas tú por ejemplo eso es una expansión geográfica mm. yo creo que estás comentando yo eh, creo que el problema es que, con que, nos nos, eh, que nos quedamos en capital o sea, aquí por momento que nos contem macroeconómicamente as chegadas que fan o problema é que nos quedamos sin nada porque, dende logo, si que hai directivas ben claras para que os salarios eh, estean, vamos, armados, a xente non teña trabal, e demais. Entón, eh, se poñen, por exemplo, os estados e se poñen claramente no bando, no bando da banca metendo centos de miles de euros ou de dólares nos outra banda e despois por outra banda non nos quitan os cartos. En conclusión sí hai unha exposición. Si, é tantos cartos. É unha estafa. Carado, os están sacando, non? Non están sacando nós. Eh, porque claro, que é un xogo financeiro, no aire. É unha burbuja que non ten. E entón a min es olía en que en Historia Clara, en Historia da Galiza, non e demais, eh, cando chegou o capitalismo que ve que o problema é que tiñan os e que non tiñan capital porque eles eh, iban as feiras pagaban as reglas pero pagaban eh, pues, en trigo, eh, en fenteo ou fora, en galiñas entón, claro, o problema que teñen a altura de a segunda metada de Zanoure e eh, que chega o Estado de Libras e teñen que empezar a pagar moedas teñen que pagar contribucios o sea, o mesmo nos pasa a todos nós, non? Entón, de repente, eh, entra moeda, que o fenómeno que se chama monetarización da vida labrela, entra o capitalismo a saco polo, polo tema da moeda, necesitaba moeda. Entón, agora, nos nos quedamos en moeda e digo, eu, non sei, cando nos encontremos moi, moi sea moi apretados, que non temos moeda, non temos euros no peto, é o momento de meterme uns aulas do sistema. Iso é o que... Claro. Eh, claro, bueno, que esa é a pregunta é que non queda non queda, o sea, non queda outra se hai escaseza de cartos é eh, o que vai a ver, o sea, está claro que se o, o modelo de Harvey está a funcionar agora en España, eh, porque Europa do Norte está intentando acumular por desposesión da de Europa ao Sur o está sea, bueno, eu, tal como entendo eh, buscando un novo nicho No que poder eh, engañar capital por Hombre, agora. a miran de parte dos, dos bancos que están a comprar a debera do Estado Español e do Estado Italiano e demais de son bancos alemanes claro, o sea, de alguna maneira ese, ese é o movimento que parece que vai a É o que vai a salvar a Europa se a que se o salva Se, se salva algo Europa vai ser iso Sei que se una división de... que entendemos con Hegel que o que se chama Europa do Sur e África non? Claro exactamente antes volvemos a Hegel pois pues conseguirélo eh, Si sí que é certo que bueno, que era un pouco eh, as propostas que se querían plantear aquí era que realmente a escaseza de cartos eh, nas clases baixas en España vai a ser o pan de cada día o sea, está clarísimo que se se, de, se se se produce ese movimento vai haber escaseza, escaseza de, car, de cartos e que iso ten que implicar unha forma de xestionarnos eh, na que non faga falta o diñeiro porque senón a levamos clara é o sea, eh, unha situación que xa existe si non é mm -hmm. mayoritaria pero existe é sí. Sí, sí, sí, se, sempre, sempre foi real o sea, sempre houve pobres que non, te, non teñan Pero quero dicir que, que, eh, que, que estamos a falar de eh, consecuencia de sistema sí. de unha situación que pode vir en el mismo como condicionante de cambio, de un movimento de un acontecimento esa medida de xa existe o xendía producida o xe por condicionamentos dos que estamos a falar a pobreza entendida como que sempre houbo un elemento máis constitutivo do, do, bueno, do, do, do desasusto Bueno, pero pero o peor non é máis que unha generalización desa de pobreza. Eh? No, no. Que ao mellor non é nada máis o actual que unha generalización desa de pobreza clásica que todos veíamos como normal. Sabes, fuera de esta a eso como diría ser o, bueno, esa aí esa ilusión o esa, esa pues, de es ilusión de que todas éramos iguais. Es eso. <risa> ou de que non éramos pobres que non éramos esclavas Non éramos que pasábamos que, que vivíamos libremente pero o que sí que é certo é que en España xa hai moitas iniciativas que se que intentan atallar esa escaseza de cartos nos últimos 4 anos aparecen en cada cidade un montón sea que o xa, for, por forza xa podemos considerarlo como que é unha cuestión de, de obriga ou que o que se está, se está plantexando é eh, realmente necesitamos ocuparnos en gañar diñeiro, en necesitarlo sea podemos facer outra, outra cousa porque en realidad o diñeiro eh, eh, se, se levábamos eh, levábamos falando deste de, de tema da débeda o diñeiro por o mero feito de dicir, eu acordo eh, neste Estado eh, eh, comprar e eh, pagar a través desta moeda e quero que teña un valor determinado para que, para que todo o mundo acepte eh, o valor desa moeda o que estou dicindo é, eu acepto que o soberano neste caso o Estado que, que perdeu a soberanía agora é Europa de lle dé a valor a esa moeda eh, eu me endebedo co Estado para que eh, a través desa moeda eu me poida beneficiar De alguna maneira. Porque con esa moeda puedo comprar outras cousas. Entón, de alguna maneira, xa, aceptar o diñeiro que está en circulación é estar endebedado. Independentemente de que despois a financiarización faga disso, faga, o faga estoupar. De alguna maneira. Entón, a cuestión é necesitamos os cartos, podemos vivir sen, ele? sen eles. O xa, a queñe estamos dando poder ou empregar os cartos? aparte parte de estarnos sometendo. Que son as... Eh, a ver, a nivel descasafe de, de cartos, eh, o que se está a propoñer e que ten máis sauses son a ideia de moedas complementarias, ou sea, se emitir diñeiro, se dá soberanía, eh, o sea, eh por que non fastía a túa propia moneda? O sea, por que non as comunidades por que non collen as comunidades e crean unha moeda na que poidan intercambiar os seus produtos, alleos sen a, lleos, a se necesidade de empregar esa a moeda legal. Eso ten, o sea, eso implica unha riqueza, un intercambio dentro da comunidade, da rexión que non que, que, que o que fai que a riqueza desa zona non se escape a outro sitio, non? Porque é o que pasaba co co, pois pues, co euro, co que sexa. Porque sempre eh, vas a un nicho de mercado maior que este fora para poder sacar maior beneficio. Con este tipo de moedas como son locais, pois pues, eh, eh manteste aí en Brasil é unha cousa que está moi, moi, moi, moi extendida e funcionan, non sei se, dos centos eh, dos centos moedas alternativas e realmente o que falle é, é activar a, a, a relacións sociais a, o cooperativismo entre, entre entre os membros dunha comunidade e, e, e non depender da escaseza de, de, o sea, non depender do diñeiro oficial e son mentres Mentre esos estados o permiten. Que ese é o punto, non? O xa, sea, en algún determinado momento, o feito de que ti non estés pagando impostos a través diso, pode chegar a, eh, o sea, a ser presudicial. Mentre se eso se manteña, eh, dependendo da forza que iso colla, pois, pues, eh, eh, eh, deixarase que, que o corra. Hai realmente propostas eh, que son cuestionables eh, de crear moedas complementarias e de, e de, e de combinar De, o sea, complementar en ese sentido de que en ningún momento esa moeda vaya a sustituir o euro senón que eh, eh, o euro funciona a nivel internacional ou europeo ou de cara ao exterior eh, dentro das comunidades eh, se crean ese tipo de moedas locais eh, que complementan os euros, o xa que to, todo o mundo pode estar funcionando cos dúas moedas pero axudan a, a economía regional e realmente son propostas que veñen esa por exemplo ven dun, da Unión Europea o xa que non é, o xa, xa, xa, o, xa o están propoñendo dende aí o xa que xa é para cuestionarse de, se esa solución válida porque precisamente o que implica é manter a pobreza O sabentera a pobreza na, na, a na o, sea, bueno, o, o que poderían dicir algúns, non, de manter a pobreza a pobreza a raia e despois que o capital siga funcionando por outro sitio. Pero bueno, en principio todo o mundo considera que ese señor ten boas intencións. Eu non o sei, pero en que chámase Bernard Lee non se residencia por aquí. E bueno, el é o que, o que está propoñendo sobre todo a, a moda complementaria. Eh bueno, eso é o que me preguntabas o sea, despois hai moitísimas outras alternativas o sea, hai bancos de tempo eh, eh, que atenden ao, ao tema da desigualdade laboral o sea, por exemplo, o tema que, que falábamos outro día de que, que se había o, o traballo masculino por un lado, no que estamos todos metidos e despois por outro lado o, eh, o, o traballo dos coidados e demáis que non tiña remuneración pois é eh, Esa é, é unha das razóns para que é, se creen bancos de tempo, xa, os bancos de tempo poden xestionar e facer que circule dentro de, do ámbito das persoas que, que, que traballan no, no mundo das cuidados e poidan intercambiarse produtos, bueno, non intercambiar tempo entre eles, as actividades, para poder axudarse sen necesidade de cartos Ou... Eh, ou simplemente eh, para que eh, unha actividade que no mercado laboral pues, eh, é retruída con 10 euros a hora eh, outra pues, eh, con 20 nestes casos eh, todo, todas as actividades se sean vistas dentro do mesmo parámetro da hora e iso son o que constituen os bancos de tempo que buscan eliminar as desigualdades sociais Eh, no ámbito laboral no? eh, entón toman o tempo ese tempo do que falaba Marx que era tempo abstracto para medir e dicir bueno, pues, a, a hora da, da da ama de casa eh, a mesma que a hora do médico e vale o mesmo potenciamento sea, de... do valor de uso que é o potenciamento do valor de uso que dían Realmente. outras despois loitas contra o valor de cambio pois pues redes de troco hai patadas o sea, maneiras de evitar que se ese o valor de cambio que este constituindo as mercadorías entón, eu collo o xa, sea, bueno valor de uso outra vez eu eh, iso que non me vale a min eh, nunha rede de persoas pois eh, o ofrezo eh, recibo a cambio pois outra cosa que si necesito se necesidade de intervención do diñeiro e iso en Argentina bueno, en Argentina tiberon, o sea, na crise de Argentina ou un... ou sea, había dos mil eh, redes dos mil redes eh, en funcionamento e houve un problema de inflación, o sea, ao final a xente empezaba... ou sea, había unha moeda unha moeda en papel e eh, para facer os intercambios e eh, eh, chegou un punto en que a xente estaba falsificando a moeda e aquelos... Eh, bueno, o sea, un problema brutal Pero, bueno, porque estaba máis diseñada, tamén. En parte, entón, favoreceu. Muy, muy bien dicho. No, bueno, o sea, claro, se colle, se un papel moeda, pues entón, está claro que se pode falsificar. Pero o problema, por exemplo, do, que falaba el do, do patrón ouro, ¿no? de, que, de que se asocia que o patrón ouro implica unha eh, pues representación fiable eh, do valor diso que estás a intercambiar, e que por, por iso podemos estar seguros de que bol, polo, menos, eh, polo menos non empezan a quedar diñeiro da nada en realidad é, un, é unha cousa de dobre xogo porque eh, despois que entén os... O sea, ata os 70 o patrón ouro, funcionase ou non funcionase como Bretton Woods, estivo sempre funcionando e, e funcionaba porque era escaso o diñeiro era escaso o sea, o ouro era escaso, e iso implicaba que uns o tiñan e os que tiñan o controlaban e hai algo máis que dicir que, que precisamente no 71 sí. que as as maiores fontes de ouro era sí. a Unión Soviética de Sudáfrica Ah, e no entón, es decir na, que es, bueno, por pues mí Claro, rollo superinteresados como para que pues, tamén os Estados Unidos de América en algún momento diga, bueno, yo paso tanto arfi financiando a los comunistas, era lo que me faltaba. Claro. Decir que tamén que tamén está, está entrando en juego eso. claro, todo este tipo de moedas alternativas, todas as alternativas están poñendo, o sea, bueno, digo, o sea, todo patrón ouro nin de broma, o sea, diñeiro un acordo que teñen as persoas entre sí, para darlle fiabilidade a a esa unidade de cambio e poder funcionar entre eles, o sea, eso o feito de que despois, pois, pues, eh, coa financiarización, se a crear diñeiro da, eh, da nada, o problema é cralo da nada, chaba, poñerse a crealo polos seus propios intereses, pero se unha comunidade decide, bueno, pois pues vamos a tomar que isto é unha unidade de intercambio e non ten valor en si sí mesmo, xa o sea, da igual que sexa euro que que non xa, o sexa, o feito de considerar que iso eh, vamos a tomar, o sea, que ti vas a aceptarme eh eh se eu che quero comprar algo con isto, eu así acepto vender o meu por isto da unha maneira xa está todo feito o xa, simplemente hai que ter a confianza dentro da comunidade por iso a nivel local é importante porque se crean esas redes de confianza de que todos íamos a aceptar isto como como unidade de cambio entón aí desvolta a des de toda a idea de que teña que haber detrás disto pois uns euros que estén avalando o, xa, o xa, eso implica eso implicaría que entón todo o modelo depende Dos euros, o sea, en última instancia, se o euro se devalúa ou hai inflación ou o que se xa, o sistema está dependendo diso, de alguna maneira. ¿no? Ainda que sí que permite, o sea, hai moitos modelos que están así sostenidos, ¿no? para, para dar fiabilidade de, bueno, pues, tantas unidades disto implican pues, que hai en tal sitio tantos euros. E aí outras que simplemente pasan disso, di, bueno, xa, se, se nos temos unha conta en eh, virtual onde estamos sumando, restando que consideramos que valen as cousas, xa está. O xa, se dan as contas e que ninguén fixo trampa. Simple simplemente. Por exemplo, son Eh... insistiría simplemente en que estes modelos concretos que se acaban de nomear pues dentro do mapa que fixemos nos ou da cartografía ou como se chame están dentro do lado dos que buscaban potenciar o valor de uso ¿no? E dos uh -huh. que falábamoss outro día que están nesa, claro. nese lado do mapa O problema é o problema o tema do valor ¿no? de claro. Eh, de que, que facemos co valor xa o sea, ir do capitalismo implica xa eh, o sea, bueno, como por exemplo decían os, eh, os do grupo Crises, eh, eh, bueno, un textiño que vos mandamos do, de Anselm Jape de que o valor é o problema o, sea, o traballo, o valor, o diñeiro son os problemas do capitalismo entón temos que facer algo para non deixar de funcionar como co valor, o sea, todo o tema de Derrida que viñemos contando é eh, É para iso, o valor é problemático Entón eh, Que pasa con todos estes modelos? Que de alguma maneira están buscando Establecer o valor noutro no sitio Entón, o sea, non, non todos eh, Pero digamos que é o O mecanismo que todos teñen Para Para, para afianzarse en si sí mesmos e dicir bueno, Únete a nos Que nos establecemos o valor aquí E así as relacións van a ser xustas Entre nos Eso, o É sea, un, un, un problema real porque o sea, é que non se pode sair de ahí de unha maneira É un problema o sea. real porque non é así <risas> Sí, pero que ningún deseño económico vai a ter en conta que a economía non é todo O sea, é un... O sea, implica relacionármonos nos económicamente de outra maneira e non pretender que por poner outro modelo carón por exemplo, a economía do don que se toma o don como valor en sí mesmo eh, vamos a solucionar o problema que, por exemplo como dicir que bueno, o sea esos abren espacios espacios diferentes eh, por exemplo, o tema do procomún é curioso como cunha economía supostamente do don eh, se están creando cousas sen esperar nada a cambio eh... pero que crean capital pero, simbólico pero, pero, no que... Pero... Mmm... Por exemplo, bueno, o exemplo da Wikipedia, uh -huh. por exemplo, pois sí. el, el, o que dedica máis tempo ao común, ¿no? o que dedica máis tempo a facer, non sei catas mil entradas, non, para a comunidade, pois é o que ten máis eh premios. Non, no, premio <risos> ningún, pero que é o que, é, o que ten é, é, é o que funciona como capital simbólico, é dicir é é, é unha persoa que ten, claro, que non é Non é honra, nin é honor non? Como como dirían os clásicos pero, pero sí é algo É o que ten credibilidade É, a, é aquel que É o que máis mola <risa> E por, por tanto eh, Sabes, non eh, si, No, ademais é que sí si que se xoga o sea, bueno, eh, Comentabase que sí si que hai eh, Danse premios dentro do O sea, dentro da Wikipedia Para para as persoas que, sí, bueno, si, pero pero, bueno, pero, pero, pero vaya, a Wikipedia en todo o mundo académico, traballei en, en Alemania ese sí. que unha persoa, xa, o sea, calquera mm. que ten no un currículum de algunhas persoas nas nas dos libros, ou dicixe con autor do artigo tal da Wikipedia. Si, pues, sí, sí, sí, pero, en... pero insistiría que máis xalado o tema ese é o tema do, do del, del, del, del, del caché personal mm. No, del eh... Que, que, que eso se, se, se, se, se genera inevitablemente de esa de esa perspectiva y por tanto eh, pues ahí hay una cierta déda simbólica ¿no? La se sí. aquí estábamos para construirla sí, el momento pues esa etiqueta ya es muy molona O sea, de, de desfondo implica que ti o sea, non esperes eh, unha recompensa, por exemplo o sea, Que ti te relaciones co outro De outra maneira o sea, Non dicindo, bueno, pois, eh, fago isto ou fago para que, para que outro me devolva o sea, Non penses tampouco que a tua propiedade é que te otorga a ti o dereito mm, De recibir algo a cambio o sea, De que se eu fixe un esforzo a través do, do meu traballo Pues teño que ser recompensado, o sea, ou, o reco sabes, ou, recoñecido, ou recoñecido, ou recoñecido, como tal. o caso é que eu xa, xa, xa, xa se falar outro día de que esas dúas economías, a economía do capital simbólico, a economía, a economía do capital monetario, realmente están. Está, están as dúas xuntas, o sea, non e como se viana débeda, o sea, na débeda, todo o tema da promesa de, de ser eh, o sea, de de, de de ser digno. De, de, bueno, do, do crédito e de, de, de volver a deuda todo eso está, está intrincado o sea, non é que vaya a economía do, do, do intercambio simbólico por un lado e a economía monetaria por outro o sea, que a economía monetaria dixera que o outro non tiñe nada que ver co valor das cousas bueno, pues o dixo porque eu queria que nos non lo creéramos pero as dúas cousas están xuntas entón, esa economía a economía está marcada por esas dúas cousas eh, e verá que ver como nos relacionamos sen pretender pois, que outro me recoñeza que outro eh, me devolva o que me debe que outro eh, eh, e relacionámonos moitas veces así o sea, relacionámonos moitas veces sen, sen cumplir esos, esos parámetros pero en, en, en espazos restringidos si sí. Oa confianza que me parece moi importantísimo na antropología é eh, eh, fundamental analizar a confianza en no un sistema no político no económico e a confianza por exemplo é a clave para o pacifismo, para entender o que a que isto vai entrarse a xente desse sistema, né? O sistema económico penetra tamén igual, como ela, ou a augela, a percepción do futuro, non? Che labora tanto a confianza no futuro, então por iso Iso crea máis inseguridade, máis tal O xa, a tema da confianza é moi importante eh, Quería facer outra puntualización mm, O tema do individualismo A ver, eu falando así con algúns amigos eh, Últimamente percatámonos que é muita gente Que está vendo declarada a súa condición laboral salarial Porque en vez de despedilos Ofrecería posibilidades de convertirse en autónomos Eh, teño varios compañeros que pagan, algo así pagan no? pero ao final está de cobrar igual 500 euros, agora están cobrando 600 euros uh -huh, que por los... hijos, porque teñen que pagar autónomos, igual teñen que pagar uh -huh. imagínate, uh -huh. o, uh -huh. o fulbón uh -huh. o seguro do fulbón a gasolina uh -huh. no? entón eles de repente se ven coas carros de construcción uh -huh. eh, o traballo non é seguro porque non estás con a nómina uh -huh. entón prometenche que haberá traballo pero non sabes a carta de traballo entón eh, o tema de a mentira esa de que te vas convertir en autónomo e, por lo menos vas salvar o traballo é eh, unha autoexplotación pero al lado que comenta é eh, individualismo e uh -huh. quería facer cintapén e ser un aspecto do sistema ¿no? pues, como pero, de que esa é a... al final, de grupo colectivas, e entón cada quen está unha guerra todos contra todos para salvar o, os 500 euros esa é a fabricación da emprendedora ¿no? da, que, da que estamos a falar esa é a cuestión, é dicir coa noción de emprendedora, o que se potencia é que a persoa se faga cargo de todo o que o Estado se facía cargo esa é a cuestión, por eso é unha privatización de bens comuns e por iso leva onde leva, claro Eu, por exemplo, hai tiño si que me parece moi interesante iso e xustamente o mesmo caso que comentabas antes de que a escaseza de cartos podía levar, a... bueno, que, que facemos pois, respecto a ese punto se está a facer algo por exemplo, o sea, as cooperativas o sea, estánse creando cooperativas que bueno, o sea, un, un modelo legal que permita que Por exemplo, os autónomos, os que se teñen que facer autónomos porque non lles deixan facer outra cousa, é que nin sequera, o sea, por o feito de pagar autónomos, eh xa case non non, o sea, non dá para máis, eh, eh, crear unha, o sea, buscar os entrexigos da, da legalidade para crear unha figura legal que permita que de forma cooperativa eh, esos autónomos Eh, se paguen a través de, de esa figura legal que é a cooperativa la, no sei se é a laboral bueno, hai diferentes modelos e que, eh, e, que, e que e que se crea unha rede na que, na que esas persoas como autónomas podan podan vivir no? eh, creando, bueno, pues la, eso está ocurriendo en Galicia en Coruña, en Santiago a nivel de Galicia xa hai unha cooperativa que se chama Amiga por exemplo, está buscando esas alternativas eh, en Cataluña, levase facendo no ano 2009 eh, pola CIC eh, realmente, pois pode funcionar, o sea, a xente se está, está, está intentando cooperar entre elas, ou xa que non se fixo na vida, porque sea, o individualismo era a base que tiñamos para para sair adiante, o que nos le vendendo todo este tempo, e con iso destruíronse as relacións sociais E agora o que toque, ou, ou, ou cooperas ou morres E esa situación de, de escaseza, o que fai, vai facer É que busquemos alternativas de... Sabe, que o, o sistema o ideal burguese vaya, se vai a pique Porque se ten que ir a pique, o sea, porque, non, porque é insustible Simplemente Entón, pois tenemos que volver a aprender a estar xuntos E a relacionarnos Creo que es un proceso que había de un económico, cuando se comenzaba la política, y entonces esa movilidad, que por supuesto es atomizando las relaciones tú, pues esas son las actividades. decir, tú tenías capacidad de adaptación a los medios, la variabilidad de los medios, y, bueno, no sé. Patricia pasó a esa acción, en propio pues, pues, proceso, o salto no modo o salto o turismo o salto o salto o turismo eso é o seguinte en términos normativos é lugar que daría entonces para a solidaridad impuesta a través del Estado sobre todo, digamos, la existencia en relación con as solidaridades fiscales debería, en que debería consistir ¿Tú? o sea, como eh, se o sea, si habría no Estado o sea, podríamos eh, falar de unha solidaridad a través do Estado Si, sí, por usted... punto de eso, no, no hablando de excepción, sino de deber ser, ¿no? Pues en qué que lugar que queda entonces para que las obligaciones fiscales, digamos, del sujeto aquí, del sujeto aquí resistente, digamos, de rechazarlas, de asumirlas, el Estado, como hay garantía de monopolio para imponer solidaridad, ¿no? Para imponer deberes, ¿qué deberá hacer? ¿Qué? Bueno, está propuesta da renta básica de ciudadanía, que es muy, muy fácil de facer, por ejemplo, que se indica que está el año sobre impuesto, ¿no? sí, sí, claro, claro. Eh, de, de, triplica o IRPF, de feito. Uh -huh. Lo que fai o que falla a renta básica de cidadanía, que é un dos polos do conflicto, no que nós non entramos, porque nos estábamos fala, falando do contrario. A renta básica de cidadanía, pois pues, fai o cálculo de onde está eh, pola renta per cápita, onde está o índice de pobreza de dun, dun estado, que no caso do estado español penso que está en 300 300 pavos en te pagan, pois pues, creo que son 300 5 ou 310 euros el, todos os meses e os cartos de onde saen é es que triplicas o IRPF eh, se, pues en vez de pagar pois o, o 10 ¿no? porque no caso de du mil heista ele que cobra en, en bruto mil pavos ¿no? paga 10% que son 100 euros de IRPF por tanto acaba cobrando en neto 900 euros se o triplicas que pasa a ser o 30% pues paga 300 por tanto cobra en neto 700 pero se si sumas a renta básica pois pues queda en 5 eh, ou decir o mismo ou máis con ¿no? pues a No caso, pois, máis de quen cobra máis pois, cada vez se asusta menos non? cada vez perden un pouco máis de pasta, los que ganan un montón pierden un montón e os que gañan menos gañan máis É unha proposta interestatal reformista por exemplo Fácil de hacer eh, con respecto aos impostos Entraría dentro do modelo máis de Non sei se ese é o modelo de máis A mí me parece No, no creo no, que sea la donde es tipo de, porque tú pagas sus impostos. Es re, redistribución, pero pero, claro, pero eh, con igualdad de base. es un rollo de que es un rollo ¿sac... socialdemócrata. Vaya, y lo y lo, digo, lo digo aquí en el peor de los peor de los sentidos, aprovechando que hay que hay al eso ointes dao respecto. El, el que, el, que que que non é nada máis que eso, no el decir algo así así de fácil, de decir, bueno, pues cómo se termina aquí con este problema? Pues es así de sencillo. Pero é unha reforma, ¿non? Simplemente. O sea, bueno, que precisa que hai xente que traballa, que xa xente que traballe, que e que gañe claro, claro. necesitas claro. Que, que, que, que siga havendo xente que gañe muitísimos cartos, ti simplemente y esa Más, no, tú simplemente subes los impuestos encima descartos para consumir lo que les produzan claro pero bueno lo cual no quiere decir que no estuviera ¿Qué? guay que el que, que, <risa> que se hiciera claro no. pero Eso que, genera el, genera que el, los esquemas los modelos digamos detenados en de realidad O sea, o que o que o que dicimos nós que iso non soluciona non soluciona o problema de fondo, que que o que fai que é importante é axudar a solucionar eh, o, o día a día de un montón de xente. Vamos a dicirlo así. A min vai dicir escuchando un poquito con todos, policía a partir do período de 4. Sinó precisamente, toda a a vista é é imposible ver o fenómenos, digamos, un dólar sin deuda a que no genere deuda de alguna manera o un intercambio que no guste pues, ser restituido, sino sería precisamente este sistema financiero posterior al patrón donde precisamente se autorregula sin necesidad de una, una restitución externa, ¿no? es autorreferencial, eh, no hay un patrón, precisamente, si se trata de rechazar el patrón hoy, por lo tanto es un descontrol, Bien se non xerara se non xerara débeda entón si sí. pero é unha deuda que todos os agentes económicos saben que es de alguna maneira impagable por iso claro que por, con, con as promesas claro pero por iso mesmo simplemente unha unha cortina de fume pois pues para genera precisamente dones como un aeropuerto una, en unha población onde jamás un empresario que pensaran en mm -hmm. las se pudiera construir ¿no? precisamente a lo, lo ocupan ¿no? son anos non Pues genera, pues, acontecería en ¿no? sentido que ninguna gente cree precisamente en la justicia de los intercambios pero eso no quiere decir que no acontestará el precio ajustado no, no sé que te parece eh, bueno le... es una ambivalencia o simplemente si, que, que no va por ahí ¿no? eu diría que o importante o asunto da débeda insistirían en que eso é importante entón non hai, non hai don con débeda Então no momento en que en que xeras unha débeda que non importa que non a poidas pagar en efectivo, senon que el que dalgúna maneira xa xa farás algo para pagala, hm? Xa te obrigarán a facer algo para pagala, desse momento estás endebrado igual, ¿non? Entón, non hai dónde nin hai, hai nada, aí o que hai é okay, unha estafa salvaje además, perdón, pero, eh, existe unha reclamación muy operativa de los que y que el pago por, el, por, por la ejecución, por la obra, sí que existe. Aunque no sea total, pues hay, hay, hay, hay retribución totalmente y hay un aparato totalmente operativo, legal, para reclamar esa deuda y cobrártela, de porque haremos eso como, como decían. En patrimonio, o sea, esto, esto yo, que, que haya esa conciencia de la no-retribución igual, del no-beneficio a la compleja de la no-retabilidad futura... Pero vamos, que, soñarnos, que, soñarnos, que, soñarnos, que Pero eso no es, es que hayamos conciencia, es Antes, con el pues si damos un reto, pues tenías que encargarte mucho de que se acuerda. De manera que pues la es cuestión de la fe, pues, pues, no es como si no hubiera... No Pero, pero digamos que digamos que iso era o que pasaba o a sea, a se podría interpretar así digamos que os últimos anos antes da ruptura do tema das hipotecas subprime no que no que no que non por ser pobre non por non ter traballo non te iban a dar un crédito te lo daban igual no que pas que te lo dabas por por un motivo moi concreto. Pero pero bueno, que se podría interpretar así. Pero no momento en que iso no que se transforme en unha no final nunha apropiación, non? Eh claro, e dito isto, iso non significa que non vai haber, como dis tú, Por exemplo, eh, fendas, eh, fallas e eh, derivas no asunto na que al uh, no, alguém ou algún tipo de, de colectivo ou que se, sea, se poda apropriiar a súa vez do que, do que lle foi desposeído no seu momento no? decir no caso de, do tema do aeroporto pues, que pudesen eso pue empregar bueno, non sei apropiarse de alguna maneira del de, de ses capitais eh, ficticios que quedan eh, inmovilizados no, no ambiente, ¿no? Es decir, eso es posible, facelo o o posible, pero vaya, pero la situación está pinta bastos. El porto, el pago de los No, no. ¿Quién es él? Que todo puesto de constructor del otro lado. ¿Cómo se el señor? Me eh, voy a El de la Diputación ¿cómo se llama? El Fabra El Fabra señor <tose> para que es un rol No, para hacer, eh, para ganar tu pasta, porque quiero saber dónde hay esas cosas. pero eso no tengo que querer, pero luego lo que se genera de ello, que la política lo que, acontece, lo que, ah, lo que contesta, pueda... o sea, eh... es pues, pues, pues, eh, que el descontrol precisamente de las finanzas pues permite que, pues, algo que no acontecería de otra manera, es decir, que si fuera de empresario el que lo montara, teniendo algo que, que si lo casi invierte en él, pues tendrá que ser un sitio donde puede ser eh, devuelta el tiempo, donde bueno, pueda mortizar la, el gasto y ganar Lo veo sobre porque, claro, los bancos de tiempo parece que todos tienen algo de búsqueda siempre en el fondo de la restitución o de alguna manera. Intentamos buscar fenómenos que se parezcan más al modelo más de Riva. Y pensé que esto va como una cuchara. Me parece que precisamente este, después de patrón es el que más se parece. Lo que pasa es que... Claro, primeiro non é así no sentido de que o sufrimiento que xera todo iso non compensa abrir o campo de posibilidades de que logo vai haber algún, a, algún tipo de, de, de movimento interesante, non? Igual que, non, igual que non pode compensar o que dio marxismo ortodoxo de que ojalá as cousas se pongan bien malas ¿no? para que la peña se arte e se arme aquí el Cristo tampouco pode compensar iso ¿no? da mesma maneira que tampouco cando, cando de L.S. falan de que o que interesa é eh, desterritorializar a saco e acelerar a historia da descodificación e tal eh, que invalida entre outras cousas algún tipo de aposta polo decrecemento, por exemplo y eso no significa que vaya a compensar o que eso también le va consigo, sino que lo que sí es verdad que eso abre o campo para que puedan pasar cosas. Bueno, por aquí ya entra la prudencia, aconseja la prudencia. Es decir, pues cuestión. Es prudencia, ¿no? Cierta, prudencia ¿no? No, entrega, no cierta Entrega, no es entrega de control. Eh, pero que segundo que estemos a falar é que, é, que, é, que, si, é que si co descontrol te estás a referir ao, ao descontrol que elevou a creación do aeropuerto de Castellón por insistir con el ejemplo pues entón claro, non no me interese ese descontrol claro ese non, outro si sí. outro descontrol si sí. o descontrol da de non quantificar pero quero que, pero dicir o que elevou a esa, a esa historia Non, non, digo, eh, foi irá O que é Me parece que o <risa> <que, risa> problema é sí. Un pouco de, de vista ¿no? De que se, se, La perspectiva de cómo buscar un modelo De alguna manera que asegure ¿no? Un modelo solo de intercambio que asegure la recurrencia Que se como ¿no? un círculo, la recurrencia económica todo ¿no? eh, do Do, do, do, do, o sea, ¿no? do banco de tempo E isto, te refires eh, no sé, Os distintos modelos, o de Maus O de no, Marxista Como si fuera de alguna manera una disputa entre modelos para la hegemonía de uno. ¿no? Creo que así es cuando, de alguna manera, pueden distintos intercambios, diferentes intercambios, siguiendo modelos distintos, cuando tenemos que ¿no? mm -hmm. inseguro para que todos, de alguna manera, van hacia esa recurrencia que, era, que eso, alguna vez, no tiene que ser siempre, que es fallida. ¿no? Eso se estaría nosotros, ¿no? mm -hmm. o sea, nunca se completa de todos ¿no? Entonces ahí sí, sí queda así que pretende justicia donde no hay de alguna manera, toda esa recurrencia Yo es que pretendía, claro más que de hablar de todo intercambio es casi te lleva te a tener que dar como una teoría de la justicia ¿no? de alguna manera, te cerca de si tú la... y ahora ya va bien, siguiendo algo ambiental de irreparabilidad ¿no? siempre hay algo de irreparable ¿no? Porque, claro, que no te... porque no te compromete una teoría de la justicia porque si son todos injustos, pues Por explotación claro, eso. Eso. que explotacións pediáticos? Claro, non é xa que dir Ah, non, pero non son todos Non todos son igual de injustos E ¿Sí? dir Tendrías que dar unha teoría da positiva Non sei, sé. ¿Sí? ah. mm. no no sé, eu creo que non no. O que vimos de propor precisamente Que todos esos son injustos é que con... Precisamente É que a contraport... contrapartida non é unha teoría da justiza O, sea, é que o problema é que non hai teoría da justiza O sea, a justiza claro, claro, non se pode dicir E no sistema financiero da fina tamén Non hai mérito, non hai justicia Pero, sin embargo, se ajustan os preces igual <risa> ¿Sí? Nadie cree que o banquero Nas cuestións de justicia Non son independientes a los agentes económicos E quanto máis arriba, máis independiente ¿sí? E, sin embargo, se ajustan os preces E non hai Yo que decía el vuestro profesor también esta tarde era la cuestión de las relaciones de poder. Que bueno, es pues, una cuestión de la que hay que ponerse ahí y suponer que es así. Pero a lo mejor estamos haciendo también, pues, pues, que es una evaluar, en ver... O sea, que pues, estamos aquí, evaluar los modelos, valorar, ver cuáles son más o menos justos, o que todos son justos, pero después están las capacidades que tenemos reales. Bueno, en real, lo de, de real... Pues, ¿Qué capacidad de crecer la potencia que podamos tener o que pueda tener ese modelo tenemos, es decir, en qué situación de dentro de las relaciones de poder estamos, ¿Eh? Hace poco poquito los vídeos bueno, con la los vídeos de los fallos de procomún que creo que habían sobre en, en de frío, parece que llegará algo así, y justamente bueno, hablé un abogado, no me acuerdo pero para estos, estos temas de procomún y y esto me forma muy clara como que el mercado, el mercado del mercantil, el, el mercado son una relación De personales de poder, concretísimos. Entonces, aparte del punto de vista de, de y que, y que esto está mal y la crisis y nos va fatal y que hacemos y esperamos una monta nueva para darnos ablazo y tal, ahí, iba a decir a gente, que ¿no? es la menor, pero hay gente a la que está yendo bien. ¿eh? O sea, sí que funcionan las cosas para quien tiene poder. Entonces, pues, pues, también habrá que ver Como, como, no sé si es, si es la búsqueda, acceder a una posibilidad de poder, pero desde luego evaluar qué, qué capacidad tenemos de ejercer nuestras potencialidades. Sí, creo que esta ontología no Eso es de realidad, ¿no? que sirve a lo mejor más de límite al resto de modelos ¿no? que pretenden a lo mejor cuantificar todos los intercambios, en ese sentido, ¿no? no hay atención a lo irreparable o lo incuantificable de ciertas relación, pero modelo que hai nas relaciones que como modelo que como algo que, no, es que ese que isto debería ser. No, no. O sea, el propio Derrida te descubriría en la cara si le dices que le está proponiendo un modelo. No, decir modelo, en que precisamente o que dicíamos das decisións, eso fai que ese imposible hacer un modelo. Eh que Derrida o que está a dicir é que non hai modelo, e que non hai regla e que tú te las apañes con tu responsabilidade. Eso No, no, no, no, no... no. Sí, bueno, sí, bueno, no sé, a mí, a mí no me lo dice, igual a ti sí, a mí no me lo dice... A nivel financiero sí, está diciendo, no hay patrimonio, chaval, gente de bolsa, no hay patrimonio... Ah, vale, se le, lo que le dice, dices al especulador y al banquero, te refieres, entonces, ¿no? O te refieres a lo que te dice a ti... no, te refiero a la gente que va a participar en un sistema donde precisamente como ya no hay modelo... Pues se trata de que tú tienes que verte las propuestas, sufrir por ahí por los valores también que sí que no tiene pero es que pero es capitalista no, yo simplemente estoy poniendo a prueba precisamente las características ontológicas después de realidad te diría que no es ontológico lo que él dice también sería otra cosa que te diría de entrada ¿no? diría de ontología aquí no hay nada porque la ontología es una teoría sobre el ser y él no habla de eso Va a empezar, no de, de hecho el ser que no es más que presencia, no se sostiene ante un asedio continuo de algo que no es presente. Eso para empezar. Y eso ya desfonda cualquier, cualquier justificación ontológica, te pongas como te pongas. <risas> te diría pacha <risas> y, y, pero tampoco que, tampoco quero defender a Derrida, que te que non esa cuestión ¿no? sino que si que o tema o que pase que aquí sí que hay que decir que mira contraponer a Derrida con el capitalismo especulativo financiero me parece eh, no vou a decir un insulto pero me parece una falta de responsabilidade a la hora de hablar no una falta de criterio a la hora de hablar No eu penso que sí que é certo que, que... Bueno, Dentro de realidad. O... ¿Eh? por los méritos de Derrida porque... no, no, no, no, porque, el, porque, el, porque simplemente porque el no, porque non hai modelo aí é ah, o que, que digo ah, no. no, a ver, o problema eu penso que sí que hai un problema aí de que bo, pues, é o que critica a Derrida que di que o que está a defender é estado de excepción é que, que a reconstrucción é un estado de excepción no sentido de que o mesmo que o dicía Carl Smith pues, agora estábamos a a ver, aquí, a ver é eh, O cambio é. O cambio é nos vivimos no capitalismo, pensamos que é xusto, estamos papando nas inxustizas, o sea, bueno, nos, nos venden que é xusto e nos papamos nas inxustizas e, e como non temos saída a, bueno, pois pues, asumimos esas inxustizas e se nos tocan de cerca, pero pues, isto tan de cerca. Vale. O que está a dicir e, de verdade é, non, que non, non partimos todo xusto. O, sea, o que está dicindo é, non, non é xusto. E insusto, que carallo facemos se estamos no injusto non? Eh, que seguimos? Mirando a ver se seguimos reproducindo esa injustiza ou asumimos o risco a responsabilidade ou o que se es xa que implica sempre unha relación coa outro e eh, apostamos polo xusto O xusto que non está presente e que non, te, non hai ninguna teoría que me poida dicir, esto xusto, se fago isto xa está, non eh, O xusto é arriscarse a algo que non controlas o sea, a, a darse en recibir a, a, a darlle outro eh, sen esperar nada a cambio o sea, bueno, sen esperar nada a cambio é que, joder, que é difícil de contar estas cosas é difícil de contar entón, eh, é invertir o, o movimento o sea, cando nos dicimos que o capitalismo o anarcocapitalismo está assumindo que, que, que, claro, que as cousas son injustas e xa está o que está dicindo é bueno, que parece que é xusto pero Pero, bueno, pues, se hai injustizas, pues, que llevamos a facer é eh, o mellor mundo posible? de eh, eh, Derrida non está dicindo iso. Está dicindo eh, que estamos un injusto, eh, par non partamos de que exista xustiza que o que nos está vendendo en tolo partamos de que as cousas son injustas, de que estamos vivendo un inxusto e eh, que é de aí donde temos que sacar pues, esa potencia que falaba Ela, e eh, que, pues, asumir que hai cousas que son imposibles. Eh, eh, as miradas de frente decir como que no existen y decir ah, este mundo es maravilloso eh, que esa historia Eso. de te las apañas como puedas se refiere a, como siempre hay una decisión imposible que un ten que facer se actúa con responsabilidades te las apañas como puedas en ese sentido te las apañas como puedas sin regla sin una, sin una norma que te diga exactamente lo que tenés que facer porque otro o anarcocapitalismo eh, yo me las apaño como pueda yo y mi culo y el culo de los demás me la pela Eh, é xa. No o, sea, o sea, eh en realidade exactamente todo o contrario, o sea, vou a arriscarme otro, eso, o meu por outro. É iso don. E se ocorre, corre se non ocorre, pues mala sorte. Pero de todos os monos tipo de sistema hace depender la solidaridad do corpo de voluntar, te pode darse, ¿non? debería ser permitida normal. No, es que é es que non é un sistema. Depende da colaboración, entonces uno pode decir como outro ser una provocadora. la asociación intercambio con ¿Qué diferencia hay? Sí. Entre cal. Entre, ¿Entre eso, ¿eh? El liberalismo y esta que es como yo interpreto lo que proponéis, que es que las personas que emprendan, formando cooperativas y asociándose unas u otras, pactando reglas entre ellos, sin digamos un Estado que imponga eh, a través de causas pues, de mayoría y minoría unas normas o un modelo y otro concreto. No, yo simplemente diría, perdona, simplemente diría que nosotros no estamos a proponer ningún tipo de modelo, para empezar, ni estamos proponiendo ningún tipo de historia del, de las que estábamos a ver. ¿eh? Simplemente, lo sí. que queríamos ver, que por supuesto no vimos, no era tipos de resistencia distintas a estes modelos dominantes. Nós no, non queríamos, nós non no propoñemos ningún modelo. Só faltaba que viñese aquí a escoitar unha proposta de modelo. Si sí, o problema do, xa o sea, relación entre estado e todas estes estas cousas que están a xurdir por aí, claro, o conflicto que ti marcas é evidente, o sea, seguimos a confiar no estado para que o estado redistribua riqueza ou acabamos renunciando a considerar que o Estado en, reali o sea, bueno, que o Estado en realidad está enviando para o noso ben eh, eh, en realidad é pues, un, un que do, do, do mercado, por decirlo así o sea, ese conflicto está, o sea, en, en non significa que teñas que resolverlo o sea, eu non vou deixar de reclamar unha sanidade pública por o efeito de, de estar buscando alternativas sanitarias por outro lado o sea, se hai que reclamarlo, reclamase pero, eh, dende logo, por reclamar que o Estado me poña unha sanidade pública non vou cambiar nada. Eso sí que é certo. O, sea, porque o Estado non vai a fazer as cousas por min. Eh, esa, esa, esa, ese, bueno, o torgalo de responsabilidade de, de, de que me estén manipulando a outro, que ainda encima está mirando por outro lado, pues, a verdade é que, é que como resposta cidadá ao problema actual, pues, que é a que está a funcionar, é a que sempre funciona, pues, eh, pues, é, é pequena, é, ten poucas posibilidades. Eh, que me gustó moito que comentou a que a compaña que me gustou que inesexe iso da potencia e que chamaxe xa tens de que xa nos estaba que, que hai alguma xente que sí que se atreve na unha xunta e, e xo de as tendas de lisa nunca tantas vendas en París e en sei e lembrei un documental que face descriptivo que espois hipotecas e tal o de yo, non sei se o vistes por aquí e tal e bueno, esta baúlla de datos manda moltísimos datos asociencias de calificación, os bancos e tal e, e ves os bancos grandes de Estados Unidos e comemos pequenos e despues que o aquí e ves as caixas e ves todo isto e é exactamente igual e entón, os que montaron todo o jaleo da crise imobiliaria e os eh, deron a todos unha patada despois e cunas despois gañaron moitos máis cartos pero que viña a dicir no final do documental decían gañaron moitísimos máis cartos o sea tiberon un problema solventarlo siguen no poder, siguen as agencias na, nos bancos e tal e gañaron moitos máis cartos e nos, que eh, tamén as cartas temos entón, eh, o fío do que non dá a que estou completamente de acordo contigo, non hai de justiza, como dídeo a non hai de justiza, non hai de justiza non hai de pero sí que vemos cadros inxustos todos os días ao noso redor uh -huh. ¿no? entón, por non nos podemos quitar do medio? xa, o sea, eles montaron a crise enriqueceronse coa crise sigue a estrutura de poder e non nos podemos quitar do medio ¿Sí? e eu creo que se o... podes deixar de darlle poder esa sí que hai maneiras en realidad estás dandolle poder pues, o sea, estamos lle dando poder a... Precisamente pois por, a, por medio dos cartos, o sea, nós estamos xogando o seu xogo de alguna maneira. Entón, se consiguen facer iso é porque nos, de alguna maneira por por por non asumir as nosas responsabilidades estamos deixando que outros decidan por nos determinadas cousas. Non somos culpables, non somos culpables. é unha cuestión de culpabilidade, é que iso é outro problema. O sea, que é unha cuestión de culpabilidade. O sea, non é non se trata, o sea, non é volver a entrar Na lógica da débeda era da culpa o xa, Entrar na lógica de Facemos algo ou seguimos ou seguimos Como estamos Ele é culpable, tan culpable O, xa, o que fai O tres brazos que están tan culpable como non culpable Ten as súas razóns para ser inocente E ten as súas razóns para ser culpable E non mesmo, o mesmo Nos estamos participando e por outra, por outra banda estamos justificados A facelo porque De alguna manera estamos en nunha determinada situación de precariedade ou o que se xa entón non é cuestión de culpabilidades o sea non se, no se soluciona ningún problema dicindolle a outro ano a que o culpable é, pois pues, pues, a ver que me, que, que me resolvan a mí o problema que esa persona me causou que é a mesma lógica que está funcionando en todo isto o vía sea, Nietzsche e, e en a que estamos o sea, de que de que, de que alguien ten que, ten que encarnar a razón da miña perda A cousa da miña perda é que é que é que é que se esa persoa paga, eu son retribuída. é unha lógica é unha loxica fixiante. Entón, se pensamos que os problemas se a atopando un culpable, pois elevamos clara, o sea, non responsables. A... Si son responsables, sí son responsables pero polo feito de que esas persoas Pensamento, é un feito. O xa, pero, pero esa persoa polo feito de, o sea, é o culpable? El dentro dun sistema O sea, son moitos os culpables, en ese sentido. Entón, algún as regras Como? Que les manexan as regras do xogo. Si. Si é culpable, se culpable es como si se pudieran entrar e os exigiron tacitiche, habíamos, Con no? esa cuestión mm. culpable, sí, una... de... no, las... sí, pero as cousas seguirían sendo se se igual. Entón, os culpables se, se politica a sociedade e y... No, problema, el, problema que que no hay, el problema es que no es así ¿no? No, el problema es que siempre va a haber el culpable, porque las cosas funcionan como... O sea, se o sea hay, justicia, hay una, una noción de justicia que, por, ¿no? que de alguna manera sea la que haga la, la comunidad, ¿no? genera una identidad pues, y crea una comunidad alrededor de ella, Está asociada al sacrificio ¿no? O sea, por ahí? ¿pero la justicia no tiene nació, por qué ser una noción, un concepto o una... una... sino sí, que no más que una condensión. O sea, pensaba yo ahora que decías aquí, con lo que decías ahora, ¿no? Eh, más que culpable de eso, tal, sí que, pues, porque, se es decir, curiosamente la gente que, que, se ha, que se ha beneficiado y tal cual, ha transgredido muchísimas. No, yo es que o sea, estoy muy a favor de la operatividad de las cosas, ¿no? Porque luego hay que ver qué cuotas de poder tiene cada uno, pero se han saltado muchísimas formas para las que con muchísimas dificultades, trobiezos y sabidurades, existen canales operativos para... O sea, tú ahora mismo puedes reclamarle, en, igual que a ti te reclaman, pasa o volvemos a la situación de poder, pero no es quitarlo del medio de tal. Es curioso que, que los que han cometido... O sea, los que son culpables, según las normas que nos hemos dado para decidir y convenir que hay ciertos comportamientos, Si tú me das una partícula, yo te la pagar, o si esto cuesta tanto, no te puedes... Pero si esto es público, no es privado, no es para ti, no para todos. ¿Qué con esa gente que se ha ayudado para sí? Lo que era para todos. Pues, pues hay que... Es en decir, fin, hay ganas de operaciones, cuando eso no funcione, habrá que pues, de, de, de enfrentarse a la decisión imposible, decir, si quiero ejercer mi responsabilidad, voy a tener que tomar una decisión y va, pues, va a continuar con el acuerdo. Y igual que lo tuyo, también. El chef poder. Sí, sí, o, sí, o sí, pero... que o poder non se posee sen que se exerce. Que cando sí. se un poder, o catalizador. Sí, sí, sí. Non. Uh -huh. Es verdadeiro todo o que estamos xa escornos, non? Podemos seguir falando de vai son os pero están aí. Si, pero o problema es que están aí é es que, es que non son son sujeitos individuos, son ese ou qualquer outro que se poña nesse lugar. O sea, que o problema non é que esas se sen culpables, eses. O problema é que que o sistema funciona desta maneira. Esa en xeito de dominio. Sí. sí. que sempre hai unha alguén que vai aproveitar esa situación eh, para facelo. Entón, o sea, realmente se descarga moitísima enerxía pensando que que coa vinganza vamos a ter a, a solución e bueno, por lo menos, pues, resazome da, da perda que tengo feito de que, de que, de que parecí unha injustiza pero que por la <risa> humanidade do momento non se preocupa no mundo, non se preocupa nos grados, nos disto as tosas que son parte que non Te vou de Bitcoin como exemplo de moeda virtual, vale, pues te cuento. Ver, eh, eu penso que, bueno, que a, a soberanía que está água o sea, de Bitcoin, o Bitcoin unha moeda virtual eh, que xurdiu a partir de, bueno, de eh, Xa, un intento de eliminar a soberanía das moedas nacionais eh, demais, non? Entón, o que fan é eh, a través de, dunha rede colaborativa de, de bueno, certifican as eh, certifican transaccións con esa moeda eh, as persoas que certifican eh, bueno, que empregan seus ordenadores para encriptar esas, esa transacción eh, que permiten que xa hai intercambios reciben moeda entón vai creando moeda a partir de do emprego da, da rede e, Entente, eu sei si, sí, porque a mellor ti o podes explicar un pouco mellor Non é me tanto algo eh? Bueno, algo... Bueno, claro, que é unho... Non o sea, no controlo suficiente, o sea, sei de que vai, pero... Entón, o que están a crear unha moeda que está funcionando o sea, moi forte eh, e que a xente está a aceptar en determinados ámbitos e que non depende de ningún estado O sea, non depende de ningún estado eh, hai unha comunidade detrás de persoas eh, que funcionan a pares, eh, o sea, entre iguais que están creando esa moeda e están dando poder a esa moeda ou están facendo a válida a través de rede, de, de, de, de, de validar as transaccións e eh, eh, bueno, sigue sendo unha moeda, o, sea, o valor que ten esa moeda é a rede pro comun que hai detrás de todo iso Eso que hai Que Esa moeda, va, o sea, esa moeda non vai valer Para facer, para ter relacións do outro tipo O que vai facer é bueno, pues Servir para que teñe esa moeda Que de unha maneira se vai xerando pues, Equitativamente o sea, Calquera pode Poñerse a A, a recibir moeda bueno, o A sea, crear Seguridade no sistema para recibila Pero eh, Realmente unha moeda que entran en competencia coas outras. Que correrá cando esa moeda colle a forza, vai colle a forza segurísimo. O sea, eso vai ser unha bomba, pois pues que, que... pois pues entrará en competencia coas outras divisas. Si, pero estáña falo de, de, Unidos, de moda, no claro. o dól do Estados Unidos, que é inestival, bueno. Claro, xa que moneda libre flucionaria, visto é unha moeda que vai gañar a todos os modelos de moeda oxidable. Temos uh -huh. de moedas representador para evitar si sí que acumulación ten unha cantidad finita máxima de 21 millóns e que se ten unha cantidad de pisa finita uh -huh. de material e chegado a ese punto non no, habrá no ningún problema é unha moda que pretende limitar o patrón ouro unha uh -huh. especie de patrón ouro onde se saiba que unha total de reserva de ouro é o limite que hai no planeta imitar ese uh -huh. esto ten eventualidade que a diferenda de outras modas complementarias que pretenden impedir que a xente aforre os caros esta que, mediante a dependación do valor por paso do tempo, pois, mm. oxida, perdón, sí. o meses gasta, non arrede, mm. esta vai gastando un um pouco, un um pouco, un um pouco, un um pouco, pero vai ganando un um pouco, por, por, por vale. o tempo, o de detalle, de o a prioridade, o que se diga, se diga, se diga, Si, de total, a maldita, como... Éste, Minaría, a la idea de negocio, no es algo que minaría, porque dice que es un controlador, es un y, y, y, y, y, actiones, es que hacer para un determinador uh -huh. don, trata limitar de un accedimiento de 5% anual, de, de, de masa que es esa stup, que es el que justa el producto de la por... fotografía. O si sea, es un caballo, no andar a buscar otro. No, bueno, que ser, no puede cancelarla otras muedas, donde eh, las oficinas de cambio de turno, digan por eso, lo que ¿vale? en euros, lo cambias es un intenso usar el Es un poco difícil explicar, porque desde donde sale, nunca leo respaldo, claro, ¿so respaldo a confianza de lo asente emisor, que es el masivo, vale tanto. Uh -huh. Pero tiene que ser de antifalcificación, que gusta mucho, porque la banda tiene más pequeño sesgo moral, que se han permitido aforro, de posibilitar la humedad de allá para los demás, sobre el actual fenámeno, para forrar, en teoría, para forrar tiempo, para el suavemento colectivamente nada, ¿no? es un problema que se produjo eu teño un irmán que, que se plantexou o gasto que teño de enerxía coordenador funcionando as 24 horas do día para, para certificar transaccións me compensa polo valor do bitcoin que vai a ter cando está nesa tesitura no? de poñome aí ao coordenador a 100% para, para producir iso ou no? bueno, nesa tesitura xa tapa xente cando, cando se pon a validar a, o bitcoin no? bueno Eh, tengo lo que deixar pues non pasamos de minutos El, confiamos en continuar isto de alguma maneira vamos eh? intentar abrir o máximo posible o tema do N-U por se vos animades a alguén a participar e que isto pues, sei, que siga Un pouco para diante demais Até aquí chegou por o primeiro e A semana que vem, pois, empeza o segundo Que é soberanía e institucións E a primeira sesión chamase Dereito, soberanía e representación A sobrecodificación das sociedades normalizadas E nada, agradecidas por vir